del del para gato sun del del para gato sun O programa Baracatuzum entrando no ar hoje é quarta-feira, dia 15 de, de 15 de junho, é isso? Dia 15 de junho, 19, mentira, 17 horas e 77 centavos, 19 horas e 7 centavos, mentira, né, Marco? Sete minutos. Exatamente, nem não é 19 horas, repita. é? É, repita, 17 horas e 7 minutos. Bom, gente, o programa hoje está maravilhoso, o Teo ainda não tá ouvindo a gente não, né? Não, o Teo ainda não. Tá. Já tá ouvindo, Teó? Já tá nos ouvindo? É, ouve, Por que, que ele vai ficar escondido? A gente expulsou o Thiago porque ele tá com chulé Aí a gente <risos> botou ele no outro estúdio lá Teó, aí você tem que sentar num canto Ah, oh, mas tá bonito, Teo. Bom, gente, é o seguinte O programa hoje bombando, muita gente Aliás, quero pedir desculpa Ao pessoal que queria vir ao programa E eu não quer que... Não é que a gente desconvidou Mas é que hoje as pautas estão cheias Que bom, né? E a semana que vem nós estaremos transmitindo para Paragatuzum direto de Baté. da escola de Baté. Bom, gente, é o seguinte, hoje nós estamos aqui já... Nós estamos, tá correto isso, Zé? Corretíssimo, Corretíssimo. né? É. Nós estamos aqui com uma figura que toda vez que eu olho pra ele, eu me lembro de o goleiro na hora do golo. Lembra disso? O medo do goleiro. O medo do goleiro do pênalti. Na hora do pênalti. eu troquei tudo, pênalti. mas... É o aflito, né? É, é, é. é, é, é o goleiro, o... The angst des two amants. My elf meter. E, e o... traduz e pra nós um pouco. É, que é que isso aí. O medo do Não, sim o que que é isso? O que que é o medo do goleiro diante do pênalti? É uma narrativa do Peter Huntke, que é um parceiro do Vin Vendas, que fez um filme com esse livro. O medo do goleiro é a história de um cara que está na a segunda etapa da esquizofrenia. Segunda etapa desse, Isso, da esquizofrenia? vai caminhando. A terceira, literariamente, não era possível, porque ele tá. perderia totalmente a relação com o mundo real. Então, ele vai até aí. E a ideia do medo do goleiro é, é a cena final do, do livro é a hora do pênalti, o momento do pênalti. E aí, o cara, em vez de olhar para Pra bola, ele olha pro goleiro e ele sugere, tentem fazer isso. Não é mole, não. Caraca, é vamos isso. bater um pênalti qualquer dia, nós vamos. <risos> bom, e aí o Zé traduziu Zé José Pedro Antunes. Zé Pedro Antunes. Zé Pedro Antunes. Zé. Zé Pedro Antunes. José ótimo, né? É. Zé Pedro Antunes e o Zé vai trazer pra gente uma conversa que tá nos cutucando há um bom tempo. O Marco, inclusive, já tem participado dessa conversa, que o pessoal fica reclamando, pô, dentro das universidades não rola mais show, não tem mais não sei o que, o pessoal tá cheio dessas. Dessas questões, inclusive o pessoal da Unesp, que ligou aqui pra gente outro dia, né, no ar, o pessoal da Unesp de Marília ou Ourinhos, uma coisa assim, falando e tal, e aí sempre retoma-se a história do show nosso, show nosso de cada dia, enfim, aí nós vamos falar um pouco, então, com o Zé Pedro Antunes, que traduziu esse livro, por isso que nós começamos... Falando disso, né? O Zé foi o tradutor desse livro. Foi o cara, inclusive, que começou a trazer muitos filmes pra gente. De Vivendas e tudo mais e tal. Enfim. Então, o Zé Pedro Antunes já tá aqui após. Pra duas horas de prosa. Com a outra figura que eu conheci. Você também conheceu, né, Marco? Conheci. Conheceu, conheceu. E é uma figura que é o seguinte. Um dia chegaram pra mim e falaram assim. Pô, cara, tem uma banda aí. Faz um barulho infernal. é faz um barulho infernal e exatamente isso, falei, putz, vocês estão brincando não, e é, a moçada tá meio preocupado, traz ou não traz essa galera? Eu falei, ué, traz, né? vamos ver como é que é, isso 1984, por aí será que é isso? Que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? 62 então, 96 mentira, 96. mentira, eu já nem morava mais lá <risos> eu já nem morava mais em no... 89, foi quando eu saí da Unesp de Araraquara, bom, e aí a banda apareceu e realmente era uma banda da pesada né? Já chamava funeral na época. Já chamava. Já chamava funeral. E Funeral é a banda de Henrique Punk, mas também conhecido como Henrique Rosette, que é o homem que tem lá o espaço alternativo que, atrás do Mercado Municipal continua. Continua Cebola. Continua Cebola, mas o Henrique tem uma história fantástica, não só o Henrique como o Zé Pedro, por isso que também estão aqui junto, né? com uma rádio que na minha opinião foi a única rádio comunitária que eu conheci na região central do do estado, eu não conheço outra no estado. Mas que foi efetivamente uma rádio comunitária, a Rádio Ativa, que infelizmente eu também não ouvi porque já tinha saído de Araraquara, mas ouvia os resultados, ou seja, as coisas que vocês faziam e tal. Então, boa tarde, senhor Henrique, tudo bem? Boa tarde. Tudo na tudo Santa joia. Paz Ainda tudo... mais aqui ao lado do meu brother Tarso, no e... funeral aqui, ó, Esse é o rapaz, primeiro baterista esse... da banda, rapaz. E coincidentemente, ah. coincidentemente, essa figura que, vai tá comp... que já está acompanhando o Tó, que eu não sei se está ouvindo, aí Teó? O Tó não tá ouvindo. Se você vai, estiver ouvindo, Teó, não tá. O Teó é o seguinte: quem tá acompanhando o Tó é o Tarso Minto? Nunca sei dele, Fabrício. Tarcio Minto, Fabrício. Fabrício, eu não sei como que ele gosta de ser chamado artisticamente. Né? Como que é artisticamente, Tarso Fabrício? Tarso Fabrício. M... Que nesse momento está transmitindo o Eu... eclipse, é isso? Que você é, tá caçando aí, né? É, a gente vai transmitir ao vivo aí as imagens do eclipse lunar, que o pessoal do grupo de astronomia aqui da UFSCar está armando aí essa transmissão. Para quem estiver aqui em São Carlos, pode vir aqui para a Federal acompanhar aí esse eclipse com o pessoal. É do lado do AT7. E eles já estão lá, tem telescópio, vai ser uma Muito farra, bem. quem quiser... É e só e pela tudo. primeira vez na história dessa rádio, nós vamos transmitir também ao vivo, pela rádio, o, o Eclipse. Eclipse. É. É. É. Vai ser a primeira tentativa de... Bom, gente, então, pra começar a prosa, já que eu comecei aqui, e o Teó ainda já não tá, está... Já está na ouvindo? prosa, já. Já está na prosa, o Teó? Dá um sorriso pra mim, Teó. Esse barulho... O que é esse ronco? Ele tá É o sonho do Teó, É isso? Boa tarde, ó, tá tudo bem aí? Massa, ok Massa, ok Eu Traduz isso aqui Você que agora é sergipano Cochente, é, tá tudo certinho Tá tudo certinho Então vamos lá Teó que era do paralelo do ritmo E coincidentemente O Tarso era baterista baterista também Do paralelo do ritmo Era o baterista do funeral E uma banda com o Zé Pedro É isso? Qual que era o nome da banda? Não, banda não Zé A gente tinha a carreira solo dele Às vezes tínhamos hein? lá um momento no som nosso Vai dar pra rolar uma coisa disso que aqui ah, Acho que ele deveria cantar Eu fazendo ele nada e o Tarso na bateria, muito bem. Esse zoom... Tem uma abelha entrando nos meus ouvidos, e vai ficar assim? Isso, enquanto a gente tiver com, poder, tendo que ouvir o Teó, esses esse zoom fica. Então, tira o teó, teó, não vamos ouvir você não, cara. Tá muito chato esse zoom. Ah, tá vendo? Então tá, a hora que a gente, mas a hora que o Teó for falar, vai rolar esse barulhinho, é isso? Vai. E mas é a hora que ele for tocar? Mas a hora que ele tocar, o coisa vai encobrir, entendeu? Então, Será? Toco, faz faz uma aí, demonstração ver, meu, pra gente, vamos ver. Não tanto, não né? allt alltså att ta Ele aprendeu a tocar né, velho? Pois é. Ele, aprendeu Quando ele a tocar. inventou essa história que ia comprar uma viola, ele encheu. Ele a aprendeu a tocar, mundo... rapaz. Mas ele começou a melhor, fez umas aulas. Lá ele ganhava, então tá. Bom, daqui a pouco então a gente já vai ouvir. Aqui já tem até comentário no Facebook do, dos nossos visitantes aqui tem algumas coisas que geralmente a gente não pode falar porque o pessoal entra nas vidas particulares aqui não. enfim é semana passada alguém queria saber se o outro foi fazer exame de pronto sei lá a Olha, tem... minha vida é um notebook é aberto é. <risos> o meu é um notebook aberto e digital ainda tem essa digital não é, é analógico bom gente conta para nós é o que que é o show no... o que que foi o show nosso é não sei o show nosso é, ele começou sem nome né era para ser um show de bolso num no lugar lá do campus muito sinistro chamado Toca do Rato. Traduz. Toca do Rato. Era lá do campus aonde? Ó, Porque, no, assim... no campus da Unesp, Araraquara, Faculdade de Ciências e Letras. E era um lugar onde gente como você, óvio costumava frequentar lugares muito sinistros. Assim. <risos> e é eu bom. cheguei lá, professor novo, é. fiquei amigo dessa gente que se reunia na Toca do Rato sei, não é? você estava por ali, sim, sim. Não é? É, mais ou menos, enfim. E aí era para ser um showzinho de bolso numa rampa que tinha lá, ou seja, uma coisinha assim. Mas de repente cresceu e virou uma coisa no anfiteatro principal, no anfiteatro A. E aí eu fiquei tentando bolar um nome até que um dia é, surgiu é, esse nome que é juntar o, o artigo o, a palavra show com X e o nosso. Então ficou o um nome, O Show Nosso. E aí foi até quando? Começou em 92, olha, foram 16 anos, 16 anos o Show Nosso, fizemos 72 vezes o Show Nosso. Caraca, e parou quando? Ele foi parando, houve uma última ocorrência, acho que há, há uns 5 anos, por aí, vamos lá, 90 e... não, não, peraí, mais, né, 2010. 3, 2, então 4. agora recente a coisa agora vem, vem assim mas era assim uma ocorrência muito especial porque no início era mensal todo mês agora as pessoas perguntam aí e por que é que não tem mais o show nosso eu falei vamos ter que descobrir por que o fato é que não existe mais o público do show nosso quem era o público mais específico os estudantes eu o público tem é os estudantes estão... sim tem estudantes com uma vida acadêmica e escolar mas a vida universitária do meu ponto de vista, ela desapareceu o Marco já puxou até o microfone lá, gatilho o que que foi? Não, não, eu acho que em, em muitos sentidos a gente discute bastante isso eu acho que, que, que tem razão, mas assim acho que não desapareceu, existem alguns núcleos Mas, assim, é, é praticamente incipiente, né? Pra você manter um show desse porte, assim, é, é pequeno. Mas ainda existe. É possível a gente tentar puxar ainda uma galera pra tentar... Resgatar. Né? Resgatar, tentar é, um resgate. Na verdade, isso teria que ser em todas as frentes, né? É. Eu, às vezes, digo pros alunos, como é que vocês estão aceitando essa, essa burocratização da vida de vocês, né? Que hora que vocês vão namorar, por exemplo... Sim... Porque todo mundo está em algum projeto de pesquisa... Você já viu como fazem pesquisa hoje? <risos> Outro dia eu perguntei numa congregação lá na Unesp... E se a gente tirar a palavra pesquisa... O que que aconteceria? É. Porque parece que só tem essa palavra hoje no mundo, né? Fala, peraí... Que tal pesca, pelo menos, né? <risos> Ou sei lá... O que que você põe no lugar de pesquisa? Eu leio, eu traduzo, eu canto... Eu toco violão... Eu escrevo... Eu assisto aula... Eu dou aula... Entendeu? Sim. Agora, daí você reduz isso a uma palavra e não vira nada. Não, inclusive na Unesp, em Araraquara, parece que a, a burocracia pra fazer qualquer coisa dentro do campus tá uma coisa enorme, assim, que as pessoas não conseguem justamente fazer uma apresentação. Em Bauru, a gente tinha uma coisa, hein, quando eu tava lá, que a gente acordava um dia e falava assim, vamos fazer um som lá hoje? Aí levava as, ca as caixas de som, levava a bateria, levava tudo, armava no... no... No, no barzinho ali da, da tia tal Tocava, a tia adorava Porque enchia o barzinho, dava salgado pra gente tal Então ainda a gente tinha E na, na, em Araraquara parece que a coisa tá mais difícil Olha, pra eu aprender a us Poder usar um retroprojetor em Araraquara Eu levei sete anos A partir daí começa o som nosso E a gente conseguiu estabelecer um, um, um, Uma situação assim Todo mundo passou a fazer coisas Houve um boom Uhum. muito grande, mas isso chegou até um certo ponto e daí acabou, aí entra isso que a gente está vendo hoje que é muito chato. sim. e a vida universitária. antes da vida universitária, para um ali. minuto só, mas antes de dizer só, só, só um minuto. É, tá então a gente está recebendo um recado lá de São Paulo da Mayara Traco. Que é o seguinte, que ela vai assistir, ela está assistindo nesse momento o Eclipse pelo nosso programa, porque em São Paulo está muito cheio de prédio e ela não está conseguindo ver, então ela está adorando poder ver o Eclipse aqui pelo nosso programa. Aí o Tarso fez uma pergunta para o nosso companheiro, que está lá do outro lado abandonado, mas está bem acompanhado, né? Está bem acompanhado, né? Okay, e aí, okay. como é que está essa vida universitária? Você está perguntando aqui. Como é que está essa vida universitária lá em, em Sergipe? Espera aí, mas tu vai fazer o que lá em Sergipe? Bom, olha, é... a vida em Sergipe, a vida universitária, é... nós temos um, um grupo de alunos, perfil do grupo de alunos ali. Eu estou trabalhando no Agreste Sergipano, né? um campus expansão. É... A base de formação desse aluno é o melhor a origem dele é a maioria é filho de agricultores né é filho de trabalhadores ou seja nós temos uma vida noturna uma vida cultural ainda bem ainda no começo nós estamos tentando estruturar as coisas por ali nosso campus tem cinco anos eu não estou trabalhando em Aracaju gostaria de destacar como isso. chama como chama a chama? cidade se chama Itabaiana tá é a Grécia Sergipano Ok, é o okay, que sessenta quilômetros para dentro do litoral, né? Para dentro do do continente e é a Grécia de chove, não é semiárido ainda, 40 quilômetros antes de começar a seca mesmo. Então o perfil do aluno ali é um perfil de do aluno é, filho de agricultor, né? Em sua grande maioria. E o que nós tentamos, muitas vezes, fazer em atividades culturais, ainda não conseguimos atrair o público ainda. Eu concordo com a opinião do colega, é, que ainda temos muito trabalho a fazer para tentar reunir essas pessoas. Henrique, você que está vendo isso tudo lá do outro lado, conta para nós. O que, que você está achando dessa história? Você frequentava bastante o campus, né? Fazia, eu cheguei a fazer com o Zé Pedro uma parceria também lá com, do, do show nosso e fizemos também com a rádio né tirando, tirando um pouco do show nosso do campus levamos para a escola pública, foi muito interessante né Zé Pedro? É, tivemos experiência é a experiência de fazer o show nosso ah. na escola do Setor 1 do Selmy Day, que, que é um é bairro virou, muito oh. grande oh. de Alacoara, fizemos na primeira vez, vamos calcular um público de 700 pessoas na segunda, eram mais de mil pessoas no você tinha gente em cima do muro pra poder enxergar e a gente fez 4 horas e meia de show com artistas do bairro é, um, também a escola de samba do bairro no palco com a Gil Samara Moura, o grupo gestos <risos> Mamonas Cover, Legião Cover, as bandas, a funeral. E aí a Veli sempre pergunta, Carolina Jéssica? Carolina Jéssica, né? Que está aqui a Carolina Jéssica, né? Carolina Ela Jessica, está aqui. Vamos ver se ela quer falar. Personagem daqui a pouco. que nasceu no som nosso. tal. daqui a criação pouco. É a criação minha, né? Ah, é? Sim. Cola, cola uma. Ah, ele fez, já falou, inclusive, aqui da Carolina Jéssica. E vamos ver se ele vai entrar. Não, ele tá aqui meio fora, meio offline e tal, mas de repente ele vai entrar a gente nessa. cidade a Carolina Jéssica enquanto ele cortava o meu cabelo. Ah, pois é. Salão a gente soube de uma outra Correia. história, né, Marcelo? A gente Isso. soube de uma outra história que rolava outras coisas outras mais coisas. também, né? <risos> nessas, nessas cortes de cabelo. Mas a gente, antes do Cholosso, eu ia cortar o cabelo naquele dia. <risos> e a gente bolava as piadas. É. Eu tinha um arsenalzinho juntando com as dele e a noite acontecia. Muito bem. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Então, ó, tá preparado aí com a viola e tal? nós vamos ouvir o um, que que você vai o que que você está tocando aliás, com a viola o que que você tem coisa sua não olha é, eu gostaria de, de apresentar uma moda é, e vou falar gostaria de falar um pouquinho sobre um personagem do interior paulista um bandido que se chamava Diogo. Dioguinho né É, e fizemos uma moda de viola, tem uma moda de viola que tocamos sobre ele, mas eu queria abrir. Não, não, ah, tá. Você prefere tocar antes e depois falar. Isso. Então beleza. gostaria de abrir com um outro som, poderia? Tá, Vai. Não, você manda, Teo. Você sabe que você aqui, inclusive, tem uma plaquinha de patrimônio da Universidade Federal de São Carlos. Você pode fingir que você é professor lá em Sergipe, mas você tem plaquinha. Eu, você quer que eu conto aqui por que, que colocaram essa plaquinha? Fique à vontade. Não, não, é melhor não contar, então, deixar... <risos> só tem alguma relação com o lago, com a lua cheia, mas enfim. Vamos lá, então, Teó. o que, que você vai tocar, então? Eu vou tocar uma moda em homenagem ao todo o povo interiorano, principalmente de Piracicaba, E uma homenagem aí a, a nossa que. Há duas semanas atrás que teve a votação do Código Florestal, é, uma moda que se chama Rio de Piracicaba, o Rio de Lágrimas. Muitas lágrimas depois dessa aprovação desse novo código. né? É, poderia então? Deve. Música Se cava Vai jogar Água pra fora E quando Chegar a água av de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha de já não alcança, Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chora. Por causa de uma saudade Eu quero ver quem não chora Amar de verdade O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora E quando chegar a água dos olhos de alguém Lá no bairro onde eu moro Já existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já usou uma corrente Pertinho da minha casa Já criou uma lagoa Com lágrimas nos meus olhos em eu moro, já existe uma nascente, a nascente dos meus olhos já brotou água corrente pertinho da minha casa, já brotou uma lagoa com lágrima dos meus olhos em T.O. T.O. um recadinho pra você aqui já começaram a chegar os recadinhos aqui pro T.O. tem um recadinho que é o seguinte esse tal de T.O. é muito F pontinho, pontinho, pontinho Haha, <risos> muito bom. Não pode falar palavrão. Haha. <risos> eu adorei o Teó. Ih, Teó, já tem fã aqui. Valeu, valeu, valeu. Diretamente de tirapina. A cara, A da, Fernanda A A cara da Fernanda, A cara da Fernanda. assim? Pois Meu é, filho. Fernanda, mas é, é um menino bonito até que tá aqui falando, viu? Mane o cheiro, mane o cheiro. Manda cheiro pra você. <risos> tá aqui rindo de novo. Bom, e aí você falou que ia falar de uma história do Dioguinho. Quer falar já? Gostaria. Só que eu vou fazer o seguinte, vou deixar você falar depois tá bom porque eu queria ouvir já na sequência aqui o show nosso e esse link com a rádio Ativa que volta a afirmar que é a rádio que para mim é efetivamente uma rádio comunitária que durante muito o que você rolou por cima eu era, era isso? a camisa do Guarani cara não, não a camisa do Guarani não não dá não dá eu tô com a camisa do Parmeira muita gente foi irritada aqui dentro do estúdio bonita né a camisa. bonita a camisa ainda minha digníssima amada esposa Olha que chique Ela que deu. E essa, ela é São Paulina, ainda tem essa? Bom, mas enfim, a rádio ativa, que era no bairro do Selma ela era Quara, que foi uma rádio que mudou a, a ideia do que, que era fazer rádio na região aqui. Inclusive, eu não conheço outra rádio, rádio comunitária com esse perfil. E essa rádio comunica, ativa, a rádio ativa, foi, foi fechada, né? Várias vezes. Henrique sofreu uma série de processos. Quanto pouco o roteiro disso aí. Pra... É, na verdade, fechou uma vez só, né? Fechou uma vez só e e acabou, foi... chegou a polícia lá, federal pelo aliado polícia civil e fechou com o mandato de de busca e apreensão. aí ficamos um tempo ainda para tentar reaver isso, não conseguimos. depois demorou, conseguiu, mas aí já foi uma outra história que já tinha já um, uma lei para para rádios comunitárias e a gente entrou também fazendo o pedido da, da da concessão dessa rádio comunitária, mas não conseguimos não. questões políticas não conseguimos Agora aí é importante salientar uma coincidência. No momento em que foi sancionada a lei aprovando as rádios comunitárias, é que ocorreu o fechamento da grande maioria das rádios que estavam espalhadas na região. Traduz. O que, que é isso? Ou a seja, há um momento fe... em que está dizendo, está aberta, está aberta. O Henrique aberto. assinou a lei, sancionou a lei. Dois, isso é ah, na... Festejamos, porque afinal, agora sim vamos ter vida... Ah, legitimado, não clandestino, bom, mas foi exatamente o momento em que aconteceu o fechamento. Aí ah, e a gente teria que pedir uma explicação, né? Como é que é isso? Você e chegaram a pedir uma essa lei explicação? Serve para impedir que aconteça? Na então, verdade? mas e aí? Você chegaram a solicitar isso? Essa... Aí, aí no caso é, aconteceu o seguinte: na época só ficou só a maior parte das rádios que, que permaneceram foram rádios que tinha ligação com o partido da situação na época. Em Araraquara só a Rádio Brasil permaneceu Permaneceu sim. E as outras todas foram fechadas E para conseguir a liberação Era um processo muito tortuoso né? A gente teria que ter alguém em Brasília para O Edinho na época estava ligado A gente, Edinho Silva Tínhamos né, bom trânsito com a política local Araraquara Houve até alguns candidatos a deputado Que não era de Araraquara Se interessaram Mas isso não se mostrou viável, né? E depois, com o PT no poder em Araraquara, houve tentativas, né? Ah, mas não saiu do mas papel. Mas não, não saiu, saiu, assim, de um bate-papo só. Vamos fazer, vamos reativar. E, e o, que que, o que que incomodava tanto a radioativa? A audiência. Que... audiência. audiência? audiência. traduí As pessoas do bairro todo ouviam só a rádio. Só é o que acontecia, as outras rádios e eram. O bairro era um bairro ah, extremamente 20 popular, mil 20 mil habitantes, né? Na época, né? hoje deve ter mais ainda nas É maior muito, do né? que a maioria dos municípios. Exatamente, ao redor. exatamente. Mas a cidade toda ouvia a rádio ativa e aí e... o problema era da audiência inclusive eu não sei se eu acho que não sei se foi você que contou que o pessoal cuidava da parte comercial das ah, rádios das outras parece... rádios eles não conseguiam vender o produto deles lá porque as pessoas não a gente só ouve a rádio a rádio do bairro a gente gosta de ouvir a rádio do bairro e eu acho que foi isso que acabou acabou acontecendo o pum da rádio ela cresceu muito eu lembro que teve uma época que a própria Unesp, ela chegou a fazer uma uma pesquisa de, de... Entre as rádios grandes, que era na época, acho que era cinco Tinha é, em Araraquara na época E a radioativa, ela estava em terceiro Terceiro colocado na, na, na audiência nas... Ó, Uma coisa que, para falar do prestígio que a rádio adquiriu né é, A gente recebia todas as noites lá no estúdio Invariavelmente pessoas das rádios da, de... cidade. da cidade Elas vinham lá para acompanhar um trabalho que elas gostariam de fazer também Mas que não era possível numa rádio comercial. E eles nos davam até um apoio, né? Assim, técnico. técnico. Muita coisa rolou porque a gente contava com essas pessoas. E vocês tinham uma associação, tudo legalizado, Tinha. tudo em ordem e tal, enfim, tudo, tudo funcionando. E não, acabou não rolando. Vocês... Mesmo assim, não. E foi lacrada quando a rádio? Ah, isso foi em noventa... Eu foi, não me lembro. Foi noventa e sete, eu acho... Noventa e nove ou dois mil, acho que foi Foi noventa e sete foi o ano da rádio, acho que o foi no 98. Noventa e oito. Por aí. É. E vocês nunca mais tiveram interesse em retomar isso, voltar, como é que é isso? É por causa dessa questão política e também... É complicado. Você tem que ter um, você tem que ter um lá, você tem que ter um, que ter um umas costas grandes para você montar uma rádio comunitária. Cara. Você tem, você tem uma costa é, bem grande, mas mas a minha. Mas na verdade eu... <risos> a rádio a gente, a gente de certa forma, bancava a rádio. É a gente que como bancava. que era isso? Porque não tinha patrocínio suficiente num bairro como o São Matei. É. é um bairro, né, de classe média baixíssima e Então os estabelecimentos do bairro Poderiam contribuir com muito pouco Cestas gente... básicas eles davam pra gente E a gente repassava para quem ia lá fazer a programação Com a gente E o que soube sempre dava um pouquinho a mais E a gente passava para instituições de, de caridade Lá do bairro Bom, em suma, em que pé que tá hoje Ativa? Não, não tá não tá não está em pé nenhum está na sua casa os <risos> tá equipamentos lá, não, eu, tenho, eu tenho ainda os equipamentos a, a rádio simplesmente ela é assim eles conseguiram apagar de vez mesmo a a, a energia boa que a, que a rádio ela tinha né a gente começou a fazer a maior parte do tempo as iniciativas eram do Henrique e e eu ali tive a oportunidade de fazer coisas que eu não teria feito na minha vida se não fosse com uma pessoa assim como o Henrique tomando as iniciativas. Uma delas, por exemplo, foi visitar todas as rádios que havia na região. A gente ia regularmente e as pass... comerciais ou qualquer uma. Gavião pensou que era na, na igreja. Algumas comunitárias. Uma casa comunitária. Em, no, em Nova Europa era no coro da igreja. Santa Cada lugar Lucia. era um, um mocó. E, e aí, A ideia de Henrique também passamos a fazer material jingles. A gente se gravava gente e eu grava Para as né? rádios. Vocês têm essas coisas ainda? O não? Henrique deve eu ter lá ter um lá arquivo. Dar, dar, dar coisa, Tem lá, chita, eu compus né? muitos jingos. Um, vocês segundas. lembram algum um deles, é? Você lembra algum? Ah, o Zé quase... Pedro fez uma leitura. Eu posso cantar, cantar o la um que eu fazia. O violão não vou fazer agora que eu não me lembro, mas é. era uma vinhetinha assim. Rádio ativa. A FM do seu bairro tá no ar só pra você. É só sintonizar 103.3 Olha isso, cara. <risos> eu preciso resgatar Tinha isso. um que fez, que fez muito sucesso, que era? que era eu comandando a escola de samba do bairro de São Midei. E a pegou lá uma, uma gravação de escola de samba, bateria. <risos> e ia... Levamos no estúdio, <risos> né? Aí, rapaziada do céu, me dei. Pá, e, tá. e isso era uma vinheta da rádio. A outra era o Vira dos Mamonas, que na época era sucesso. Então... A gente põe no ar, o resto com vocês É só sintetizar, ponto 3, 103. 103. <risos> <risos> Caraca Aí tinha também do, do, do programa de rock, né? Qualquer A você tinha um não, programa lá tinha, tinha, a gente fazia lá e, e era assim, um programa muito louco também é... Como chamava o programa? Muito louco Nossa, uma vez esse cara acordou Às 3 horas da manhã pra transmitir Uma entrevista pro, pros Raimundos Lembra? Raimundos ele tava lá em Rio Claro, num no show Eu e o Rodolfo Não, hein, pode deixar Ligamos, acordamos cada três da manhã Pra botar entrevista ao vivo Botou no ar E você tinha um programa lá também, não? Não, não Olha, a morte da Lady Di A morte da Lady Di foi dada em primeira mão Pela radioativa FM No início da madrugada Olha isso, cara E tem aquela vinhetinha aqui que a gente fazia do rock Era legal, porque começava com a música do Tchan, né? Seguro o Tchan Amarra o Tchan Segura o Tchan vem trava o CDC, né? Que legal. E como que era o nome do programa? O programa de rock, eu lembro. Cara. Ou seja, a Vearada hoje tá tendo que fazer funcionar. Os poucos neurônios que ainda sobram nessa, né? Não, e é legal que na época a gente fazia e não tinha, a gente não tinha equipamento nenhum, a gente fazia com a boca, fazia com barulho de. Né? A gente fazia. É, a sonoplastia era caseira. Tá bem. E, e tinha... tinha uma coisa importante: os programas ao vivo. O programa sertanejo era no sábado, no domingo. Era domingo no de manhã. As duplas iam lá no estúdio, <risos> era no quintal do Henrique. E o programa de hip-hop, domingo à tarde todo, acompanhado pelo presídio, pela penitenciária, com grande audiência. A audiência, penitenciária. A, a nossa todo maior... Todo mundo mandava carta pra gente. O maior né? número de, de, de acessos, assim, era por carta, né? Era da penitenciária, Olha aí. acompanhando o programa de hip-hop. Quem fazia na época? Tarde, quem fazia isso era o. Tinha o lei, né? Que fazia Como que chama aquele menino? Não é o Murphy, não, não, não, não. Tinha aquele rapaz meio jamaica, meio que É essa a figura. Aquela galera que chegou a tocar pra funeral. Lembra que uma vez a gente fez um show com os rappers, Ah, sim. Super legal. São aqueles meninos. Sim, era o pessoal meio. Esse pessoal continua tudo lá no bairro mais ou menos continua não continua alguns continuam é muito assim a gente acaba perdendo contato Ó, uma uma cria da rádio trabalha hoje na rádio cultura é o Luiz Fernando hoje o... ele faz locução ah, Adriano César ele era menino aprendeu tudo lá na Radiativa hoje ele faz tudo O lá. Adriano na época já trabalhava na Band fazia lá a, fez a Radiativa e hoje continua no ramo agora está como empresário mas enfim E pessoas. me diz uma coisa, por exemplo, a comunidade, como tinha esse envolvimento? Na hora que vocês pararam, eles não começaram a cobrar a volta da rádio? Não, é, é, que, é, que, é que eles foram assim, enganados por políticos, que muitos políticos na eleição falavam não, a gente vai trazer a rádio, vai trazer... Passava a eleição, nada, nada, nada. Aqui tem um recado da Gabriela, que é o seguinte, fechamento das, de rádio comunitária, dois pontos. Comunicação é poder, meus caras, então, quer dizer, é, tem sentido... E vai voltar, então, ativo, é isso? Não é, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não é tão Elvis, simples não assim, não, é? Não é, é tão simples assim, não é, Elvis. Os próprios, os, os amigos nossos do, do, do, do PT que estava lá na situação, eles conseguiram, eles não conseguiram. Você acha que a gente vai conseguir? Não é, não sei, como assim? Os não nossos é, Araraquara, amigos... Não... Araraquara é complicado ali, ali a gente tem um pool ali de, de pessoas muito fortes hum. na comunicação que eles não, não querem ninguém ali. Não Ah, é? Olha, na vinda para cá, eu tava me lembrando pensando uma coisa que ainda não tinha me ocorrido o, tanto a rádio ativa, como o show nosso como evento é, foi uma pena que eles não tivessem coincidido com a subida do PT ao poder Eles aconte, a rádio e o show nosso aconteceram muito antes disso mas eu acho que é o mesmo fenômeno só que não houve, aí e quando o PT chegou ao poder não não sei por que não aconteceu Esse havia nível. um namoro, sempre, eh, por exemplo, na hora de escolher um secretário cult da cultura, eh, havia pessoas no PT que defendiam o meu nome, que seria um absurdo, uma loucura. Hum. né? Eu não aceitaria, mas isso diz alguma coisa. Havia coisas acontecendo em Araraquara que já prenunciavam esta mudança na cidade, né? E convenhamos que foi uma gestão, dois, duas gestões de Oito PT anos. bastante interessantes, né? E esse link mesmo durante esse período não rolou Não aconteceu mais, a gente tava em outra também Eu fui é. fazer meu doutorado O Henrique foi cuidar das outras coisas, né? Ah, eu tô sempre fazendo Você, cuidava cuidava do... você tem horta, Henrique, pra cuidar de outras coisas? Você tem uma horta, é isso? Puta, é. Cara, eu tenho uma horta de vinil, cara Uma horta de vinil, e você rega é. direto todas duas regrando, vezes, por lá, Chega lá os vinins Vai os ficar molhando os ali os pra padrinhos. nascer E fica atrás do mercado municipal. Né? Vamos fazer uma rádio comunitária <risos> em Tirapina. Acabou de chegar, ué, a hora que quiser. Eu tô aí pra gente fazer, né? Bom, o que resta da, dessa época, eu mantenho ainda uma coluna chamada Showzine no jornal Tribuna Impressa de Araraquara. Toda quarta-feira. Quarta ah, Hoje tá lá Hoje. O, meu, o meu artigo. Showzine no, no, no, no, o Showzine, a, a, o showzine começou como uma página que assinávamos juntos, eu e o Henrique. Chegamos para Brasília né, Zé? E tu a gente dizer. fez então, era uma página de cultura no jornal Tribuna Impressa. Aí surgiu era o School Rock do ano de 97. 97 Noventa... e nós tocamos. 98. E Ganhamos, né? 98. E <risos> eu conheci o Henrique no momento em que a Funeral tava é, se classificou entre as 10 ba melhores bandas do país no School Rock e aí surgiu a ideia da rádio o Henrique me convenceu a entrar nessa história depois ele também propôs que a gente fizesse a cobertura do Scorrock na coluna do showzinho aí oferecemos pro imparcial ele não aceitou, aí surge a coluna do showzinho no, no tribuno impressa, e a gente fez a cobertura da, da da etapa de Brasília a cobertura da etapa de Bauru antes, né, Brasília Bauru. e depois Campinas foi a última Campinas, inclusive, a gente chegou. Campinas, a, a funeral fez a abertura e em Campinas aconteceu daí algo que eu não esperava. Faltava alguém no júri <risos> e eu chegando lá eles sabiam da cobertura, vieram me procurar se eu toparia entrar no júri. Eu falei por que não ver como é que isso funciona, né? Para minha surpresa, é, o júri funcionava assim: cada banda tocava e cada um de nós dava uma nota e entregava para uma pessoa. O resultado, você não iria saber como que foi feito. nunca não nem é. sabia. Que... Nossa. <risos> Se a sua nota, inclusive, eu um me dado achava dado, ali né? fora d'água. Falei, pô, o que que eu tô fazendo no jogo do festival de rock? Mas tinha duas jornalistas de Campinas que eram mais fora d'água ainda do que eu, né? É. Isso me consolava um pouco. E tinha o Edgar, da MTV. Né? Aí, quando a funeral foi pro palco, eu falei, ô Edgar, eu quero saber o que que você vai achar dessa banda. Aí ele falou, ó, oh, meu, não é minha praia, mas essa música pau no cu do pagode é do caralho. <risos> eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso. Aliás, tem o um único CD, é um CD só, né? É eu um tenho, C, é um só. Que, aliás, eu doei pra rádio, inclusive. Está aqui na rádio essa, essa, esse CD. Bom, é o seguinte, Tem um monte de comentário aqui, mas o Teó tá lá do outro canto, né? Como é que é o nome da música, por favor? Fala devagar. Que ele acabou denunciado da música... Era uma música... Era uma música de trabalho do, do funeral, não era isso? Essa música chega a tocar bastante Tocou lá, na rádio, rádio. É, tocava direto. Rádio, como que era tá, pau lá, no não. cu do forró, é isso? Pau no cu do pagode. Do pagode, do pagode. Mas nada nada contra o... Sim, né, sem não, nenhuma conotação sexual. Senhor, não, que não, não nenhuma. Ah, ah, Pelo ah. contrário, a letra ainda diz que eu, Fala lá, e você de chapéu, e você de bigode. que Eu estou me referindo a um amigo da, da, da, da, que trabalhava na, na, na, na parte... Do... Não, na parte cultural da Araraquara, ele só levava show de pagode, nunca levava de rock Ei, amigo, assim... o que de bigode? Nunca... Ei, você Quem de chapéu. É? É, o Aranha, amigão, o João, é o João Aranha, meu amigo. O João Aranha. Nossa, nossa, nossa. Senhora, o João Aranha. não amigasso, Mas depois eu quero falar algo em favor do pagode araraquarense. Então pode falar. Isso. Já, já. É, na verdade é assim, essa música, se eu falo o título dela hoje, parece que é uma música de revolta contra esse pagode que tomou conta do país. Mas muito antes disso, quando eu cheguei em Araraquara, havia algo que era só de Araraquara, que era um pagode local com bandas locais de grande sucesso, não era? Hum. Qual que era? É. Como é que chamava as ah, bandas tinha, mesmo? tinha, tinha o ah, magnatas, magnatas do Pagode. Magnatas ah, do Pagode. Alma Brasileira. Alma Brasileira gravando LPs. Inclusive não, é, Amaral, né? O Amaral, amigão nosso. E olha, sim. a Via Expressa ficava interrompida quando tinha show de pagode ali, onde sim. hoje é o restaurante Tchê. Interrompia a rua, quer ver, era muito público Que ano que é isso, gente? Eu lembro disso Isso momento, era só Araraquara, não era nacional Depois 95. é que deteriorou Saiu o de Araraquara e ficou uma porcaria Pois é, esse é o um grande problema Mas e aí, Teó, você toca um pagode nessa viola? <risos> não, eu tô, tô Pagode, pagode Pagode? Eu só toco um pagode É. um carreiro e pardinho um carreiro e pardinho Tem um carreiro, sai? Mas você falou que queria falar uma história do Dioguinho Gostaria Então vai Gostaria, ótimo, né? Ele olha pra gente com um olhar, assim, todo emocionado, né? Você rola ainda um no clima, né, Theo? Cara, olha, adoro, adoro... Olha, deixa eu explicar. Adoro eu o quê? Explicar. Adora eu, assim? Não, deixa eu explicar. Ah. É, veja, é, nós... É, eu faço... Fiz o meu doutorado aqui perto, na região de Luiz Antônio, né? Sim, aqui do lado. Como chamava aquele morro ali, né? Ali tem uma estação ecológica. Isso, né? como chama ali, é... Tem o nome Tupi naquele trem o já tá aí e não não é o já tá aí ele tá tá, aí. tá tá já tá aí tá. Pronto. veja é, o que eu gostaria de comentar com vocês e com os ouvintes e mandar um abraço para todos os nordestinos sergipanos alagoanos né porque eu vou contar eu gostaria de contar essa história que tem muito a ver com uma história nordestina É, de Lampião, do Cangaço Só que essa história que eu gostaria de falar um pouquinho Sobre Dioguinho e cantar um pouco Sobre ela uh. é, Antecede o Cangaço Ela ocorreu nos idos de 1890 né? Recém proclamada República né? É, E a história de Como ele chamava Diogo da Rocha Figueira Vulgo Dioguinho Que foi o bandido paulista Da Alta Mugiana ok? É uma história que eu me lembrei, é, usei e trabalhei com ela no meu doutorado Porque eu sou da ecologia E nosso trabalho muitas vezes é, se estende muito em falarmos de biodiversidade né? É, nessa, nessa unidade de conservação que trabalhamos, que é do Jatai, que, que Tarso trabalhou também Nós descobrimos ali uma história riquíssima, pérolas da história E uma das histórias é essa história de Diogo eh na, na visita de Paulo Freire sexta aqui no SESC que tocou cantando vários causos, né? No final da tocação de viola de Paulo Freire, nós começamos a conversar um pouco sobre mitos locais, né? Mitos da história. E ele perguntou aí algum mito daqui. E aí eu lancei a ideia do, olha, Dioguinho é um grande mito. Qual é é o mito do Diogo? Veja, Diogo foi um bandido, um bandoleiro da época Tinha eh, outros seguidores eh, Era característico pelas atrocidades Nas suas mortes e tal né? Trabalhou para os grandes coronéis do café né? Na região E eh, foi eh, morto, foi atocaiado né? Pelo exército brasileiro em 1897 Contemporânea à Guerra de Canudos Né? Então veja, é uma história é, que aconteceu aqui pertinho é, e eu gostaria de cantar uma música sobre ele. Então vai lá. Bora. Ô Tarso, se você quiser também fazer a segunda voz. <risos> Fazenda já tá aí Diz que tem uma assombração Na barranca do Rogi Diz que a alma do Diogo Tá vagando por ali Mas se visto uma canoa Subindo sem remador Costa no barranco, pertinho do beijafor, foi ali nesse afluente que o Diogo se acabou, foi ali nesse afluente que o Diogo se acabou, em volta da sua cruz, se ouve forte gemido de ser alguma penada desse valente mandigo matava para ver o todo mais um dia foi vencido matava para ver o todo mais um dia foi vencido em volta da sua cruz se ouvi forte gemido E deve de ser alguma penada desse malente bandido Matava pra ver todo mais um dia foi vencido. Paracatu, o oh, Paracatu oh, muito bonito, Belo aqui, ó, estão oh, pedindo aqui, vou até ó. Você presta atenção em mim, rapaz. Você vem aqui pra conversar ou pra namorar? Pode falar. É? Desculpa aí de eu ter atrapalhado o beijo do vocês dois. Eles estavam no estúdio ali, tá um clima bom ali. Vocês querem que a gente para aí? Pode parar, vocês ficam. Vai aí? Vai lá, vai lá, vai lá. Não é o seguinte, estão mandando. Estão dizendo o seguinte: que como é que faz pra encontrar esse seu trabalho aí, o CD e tudo mais e tal rapaz olha na verdade é, esse é um trabalho da aqui da universidade é, dá para encontrar esse trabalho escrito é, mandando um e-mail para www.lapa.fiscar.br que é o lapa que é um o meu trabalho de doutorado que veja a, a, o que nós tentamos fazer é, ao mesmo tempo que você fala da importância da unidade de conservação Para professores, para alunos da região Principalmente do entorno daquela área Então não é só falar de biologia Mas é falar um pouco de história em, Trabalhar de forma interdisciplinar Então isso que eu estou tentando trazer aqui Para vocês, para os ouvintes, inclusive É uma mensagem para professores, alunos é, De se trabalhar de uma forma interdisciplinar É fácil? Não, não é fácil É, o professor hoje ele vai ter que se capacitar, estar se informando. Para isso, a universidade ela pode, de alguma forma, ajudar é, traduzindo as informações científicas para uma linguagem mais acessível para a escola. Né? Então... Mas o Zé parece que não acredita muito nisso, não é, Zé? como não não acredito? Não sei, você começou falando assim, você falou assim não, porque você mobilizava hoje é só pesquisa, não sei o que, tal, que como é que faz esse link? isso que o Teó propõe. propondo. Não, quando eu digo assim, eu digo, não é que não haja por baixo disso tudo vida, né? né Tem muita gente, como eu eu estou ainda lá, estou vivo é. e estou fazendo coisas, estou fazendo eventos, Serão um Literário fizemos segunda-feira com Cláudio Villa Uma vez por mês, vem um escritor, tem um outro evento chamado Showzine, que é o mesmo nome daquela coluna na tribuna impressa, que é um evento com aulas de espetáculo. Aonde ah, isso? Lá no o, Campos. Lá no Nesp, lá na Nesp. Araraquara. E assim tem muitas outras iniciativas. E você faz o show... O problema é que isso é sufocado é isso que eu, é isso. É, pela burocracia oficial, né? E como que se sufoca isso, por exemplo? Como que você sente isso? Como que é su... que você faz? É, não, como por é que exemplo... isso... Ah, você tem que preencher cada vez mais planilhas, por exemplo, ah. já não dá tempo de tirar uma moda, né? Não dá tempo de inventar alguma outra coisa assim, do tipo... Isso você enfrenta lá também, Teó? Ele tá namorando de novo, né? É isso. Não, sem áudio, deixaram sem áudio. Sem. É, eu acho que lá tá sem. E agora, aí, sim. Vorto, agora sim, pode falar, Teó. gente é... de vez em quando eu dou uma, dou uma escapada do, do ambiente ali, vamos pra beirada da Serra Itabaiana compor algumas músicas, ah. né? É, a gente tenta fazer, mas concordo é, Tem sido cada vez difícil Mais difícil é, Transformar em políticas públicas Ligadas à cultura E aproximar isso da universidade né? Agora vocês sentem, Zé o Zé e Teó e o Queimau Que também está aqui, inclusive do no LAB né? É, o Vocês sentem, por exemplo A receptividade dessa moçada? Como é que é isso? Olha, existe sempre aquela galerinha Que se houvesse Se houvesse a possibilidade de, de convivência outra vez, voltaria a fermentar e isso resultaria em algo. O problema é que não há mais a convivência universitária, né? Aquela vida estudantil que eu digo que desapareceu é a convivência. Ninguém vive no campus, ninguém vive isto de uma forma assim, vamos dizer, ninguém tem um engajamento... É, todo mundo bate cartão, isso é muito ruim, né? Inclusive, os próprios alunos. Isso. É, as festas, por exemplo, hoje, por várias razões, inclusive por questão de segurança, já não podem mais ser dentro do campus. Vão acontecer é. fora. Elas são hoje festas empresariais. Tem gente que virou empresário disso. Não é o Open Bar lá. alunos que hoje são empresários, né? A vida cultural, ele é fora da universidade também. Não é? A... a, a Outra coisa que a gente precisa acrescentar aí, o, a tá havendo um excesso de vida cultural. Bom, eu na verdade. Eventual. Acho que, eu eu é acho, tá? Zé, que hoje em dia você tem muito mais entretenimento do que cultura de verdade. Eu acho que esse é o grande problema. Antigamente, essas festas da universidade e tal, tinha uma coisa mais, mais forte mesmo de, de trocar ideia pensar a respeito de várias coisas além de fruir artisticamente estava sendo apresentado hoje em dia não é simplesmente uma balada é entretenimento vamos lá tempo livre a gente precisa fazer alguma coisa bebe tempo livre vai lá enxadada vai dorme acabou é, cara, eu, eu acho também eu acho e o que havia antes o... era assim vamos dizer essas coisas tinham um visso Que eram assim, por exemplo, eu encontraria com você e falou, Tésus, vamos fazer um negócio uhum. lá na cantina hoje à noite, e era possível. Hoje não, você tem que planejar isso com um ano de antecedência, pedir verba, preencher um formulário, e aí você fica esperando a aprovação. Então, isso, quando a coisa acontece, já não tem mais o mesmo tesão, né? Agora, o que eu estava dizendo é inclusive, que... Inclusive, ah, muitas das pessoas nem estão mais lá, inclusive. Isso, mas, já, já, já foi embora. Você pode morrer enquanto <risos> isso. Exatamente. Né? Agora, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um excesso que eu não sei como é que a gente vai resolver. Por exemplo, a Pararaquara hoje tem uma vida cultural agitadíssima. Né? Você tem Sesc a todo vapor, tem SESI a todo vapor, prefeitura oficina cultural Nossa. aí você tem virada cultural você tem, enfim você tem que escolher, é ótimo mas acaba esfacelando a ideia da convivência não é? é você já não consegue mais reunir, agora outra coisa que eu tenho dito para os meus colegas na universidade, a universidade deixou de ser um centro irradiador disso Ele está hoje a reboque da vida cultural... Que é produzida pelo Sistema S... Algo assim que a gente poderia associar... A indústria cultural é diferente... É o que o Taz está falando... Indústria cultural é uma coisa... Agora... O problema é o seguinte... É, eu também poderia acrescentar isso... Quando é que deixa de haver o show nosso... E, e quando é que tudo isso vai deixando de ter um, um protagonismo é com a chegada do SESC em Aracra. Não que eu queira colocar isso, isso não é contra o SESC, mas é um fato, o SESC acaba inibindo a produção local de alguma forma. É um padrão que a gente não pode atingir. Mas eu continuo trabalhando com o SESC e hoje à noite eu vou estar aqui mediando um bate-papo com o Marcelo Rubens Paiva, não é? Enfim, eu continuo ligado a essas pessoas. Eles se preocupam com isso também. A gente tem um cineclube dentro do SESC, inclusive, de semana, é mensal agora. Nossa, uma das, aliás, uma atenção do mesmo jeito que a gente faz o cineclube lá no bairro, não sei das quantas, o que faz na garagem do do, do não sei de quem, na POSP a gente tem uma sessão dentro do SESC também. E o que isso, mas agora isso que você levanta é, realmente é chave, porque vira um padrão de qualidade global da coisa, né? Uhum. É que nem esse, quem faz televisão só tem que fazer. Parece que você tem que fazer televisão igual a Rede Globo. Formato você não pode fazer diferente. A rádio, por exemplo, eu me lembro quando a gente começou aqui, tinha gente que me corrigia, cara. Dizia assim, fala, não, você não tem a qualidade BAND, Sati, eu falei, cara, eu não quero ter essa qualidade. Entendeu? Mas vai, nós ficamos. Sabe, exatamente. Eu, eu me lembro sim, que uma sim, rádio eu. que eu vim trabalhar aqui e tal, que o cara falava assim, não, você tem que ter a voz. Eu me lembro que eu apresentava um programa com uma voz assim, blá, blá, blá, e tinha que ser trabalhado, cara. Eu falei, eu não quero nem saber. Minha voz é nasalada, é feia pra caramba, entendeu? Tem mil problemas. Agora o que importa é o conteúdo daquilo que você faz. Agora, né? as pessoas todas que estão no SESC, por exemplo, todas elas foram universitárias Todas elas e eles foram têm uma grande preocupação com isso, eles são sensíveis para isso, eles também acham que isso não deve impedir o florescimento de uma vida cultural na universidade, é, ela tem que continuar existindo, ela é fundamental, ela é. nós é que estamos falhando na, na produção disso, nós ocupamos o nosso tempo com tudo e não temos mais tempo para produzir cultura, por exemplo pois é tem uma pergunta para Henrique que a gente pode traduzir aqui inclusive o, o sujeito pede para não citar o nome dele e tal mas ele diz assim pô Henrique e aí <risos> <risos> se eu ou conseguir bomba, e se eu conseguir entender a pergunta é mais ou menos o seguinte e a rádio meu velho não vai voltar a rádio como é que faz nesse contexto que o Zé está levantando já colocou a culpa é nossa não é, de, não é culpa vamos nos, nos hostilizar aqui por isso não é que se a gente deixar de fazer não é que se a, o problema da rádio é o seguinte se fosse fácil a gente tava no ar até hoje é. o e problema aqui não é o problema é a burocracia você não é. tem você não consegue ter acesso você tem que ter advogado para poder entrar com com pedido você tem Mas não, o seu, você, você acabou de total, falar que seus amigos cara. agora como é, que é aquela música do Cazuza? meus amigos estão no poder é isso, não sei ah. quem os amigos estão todo no poder cara e aí então né pois não vai. rola tem vários ah então é. eu estou sacaneando inclusive ah, porque tem... tem um que inclusive é importantíssimo agora um cara quatro, é importantíssimo né? a gente a gente tá sempre ligado até o movimento do do, do rock e tá a gente tá sempre, é sempre deixado de lado mano mas isso. é normal mas isso a gente acaba fazendo por conta né ele usou uma ah. frase que eu achei fantástica com aquele dia naquela conversa com o espanhol e com o um boliviano, não, colombiano, boliviano, boliviano, boliviano, você usou uma frase, putz, infelizmente acho que os neurônios também não estão conseguindo captar, mas você fez um comentário muito engraçado essa coisa das, da mudança das pessoas quando elas mudam na cadeira, né? Quando as cadeiras não são mais essas cadeiras e são outras cadeiras, etc. E tal. Você fez um, Clascado você um, lembra o um... que que ele falou, cara? Foi, foi até, os, até o pessoal bom, enfim, passou. O, o Teó tá preparado Marco, o que que tá acontecendo? Ó, Fabiana, tá, ô, Fabiana, o Marco tá tentando entrar em contato com vocês Conta aí, Marco, o que que tá acontecendo? Não, é, é, é, eu liguei pra Cláudia e não... Não, não, não, não atende? Não, é, no primeiro atendeu, ela não ouvia Aí na segunda caía a ligação E aí não consegui o contato Então, por favor, Fabiana Você que tá escrevendo recadinhos amorosos para mim aqui no Facebook por favor, passe novamente o telefone liga aqui né, como que é, é dá rola isso? Não. Quer, eu, quer que liga pra, para a Fabiana, eu posso ligar eu não... Você, ah, é pode ser, liga para Fabiana, ela vai explicar o que está acontecendo então tá bom, então eu vou ligar então, para a então enquanto Fabiana, isso, é. mais um comentário chegando aqui esse bate-papo com o Marcelo Rubens vai vai no Sesc de Araraquara? não, é no Sesc de São Carlos às 20 horas hoje Que, aliás, ontem teve, teve a peça aqui que não, não quiseram falar com nós, Marcos. Não aconteceu a peça. Ah, não aconteceu? Não, porque uma atriz acidentou-se. Pô, oh, louco. É, não a houve a peça. Ana Cecília? Eu não sei qual dela, eu não conheço, não, não sei. Eu, eu, viria... eu acho que é uma atriz. Eu estava ansiosamente esperando a oportunidade de ver uma peça do Marcelo, né? Aliás, eu queria só rapidamente... como Falou. É a respeito do Dioguinho como figura e tal, eu, um dos livros, o último livro que eu li do Marcelo Rubens Paiva agora, eu li quase todo, só faltou um, é chamado Não és tu, Brasil, que é sobre a guerrilha no Vale do Ribeira. E o Lamarca, eu me lembrei disso, ele diz que para muita gente lá do Vale do Ribeira o Lamarca nunca morreu. Uhum. Ele continua vivo, eles acham que ele tá em algum lugar lendo o jornal, embaixo de uma árvore, então é algo assim que se transforma num mito, né? E E isso é interessante e Engraçado que isso que você Já que aproveitando Já que tá, tá misturando todas as prós aqui O Lamarca não morreu Tem um filme que Formigas, aliás, precisa dar um jeito O tá aí, até com o O Teó está sem fó Eu não sei, ele tá namorando O Marco agora, nesse momento, está namorando O telefone esqueceu de ligar o áudio E tem um áudio. filme chamado Dioguinho também, né? Não adianta, não adianta. Nós sem, o áudio. Não, é o Marco agora que está no telefone namorando. São dois filmes. É. Marco Uniz aí, aí. É, teve um de mil, é, 1916, perdido, Boa, não existe mais. É, não, não, não se, não se encontra esse. mais. O outro eu sei que tem em DVD, lá no Caçulinha era Aracara. Ah, e tem é? uma produção no da IPTV Campinas também, é, tipo um seriado. E eu tenho uns filmes para você levar lá para Sergipe Vários, assim? vários, acho que uns Simplesmente uns 30, 40 filmes pra, Tudo novo, inclusive pra vocês também Agora, quem quiser ver um filme muito agradável Muito interessante, é um livro recente Do Marcelo Rubens Paiva Foi filmado pelo Flávio Tambelini Malu de bicicleta É muito interessante, passou aqui no Sesc Dentro desse roteiro aí Da vinda dele Muito bem. Bom, a gente tá com quem no ar, Marco? É isso, já tá no ar. Oi, Ar, tudo bem? Quem é que tá no ar? Oi, Elvio. Quem Me é? Esqueceu de mim? Viu só que você. Essa então, Esse tom assim, oi, Elvio, esqueceu de o... mim, agora é comprometido. Há um Tem pouco tempo, você já esqueceu de mim, poxa. Puxa vida! Agora descobri quem é. Oh, tá, o nós, o queijo. Pegueu o queijo. Não, não, não, não, não, não. É que a voz tava diferente. É que tá alto oh, aqui, marcou. Eu não tô, tô ouvindo. Aí, agora sim, tá tudo estourando. Não, depois dessas, acabou de perder o quê? Que perder queijo nem pensar. Servir sem queijo, a gente não deixa entrar em São Carlos. A moça de poça de Carda, Tudo bem, moça? Tudo bem, e aí? Fabiana Quindeiro. E aí, minha querida Quinteiro. E aí? Quinteiro. Diga lá pra nós. O que, que você voltou pra Alacoara, é isso? Pra Alacoara não, pra São não. Carlos. <risos> Tô aqui em São Carlos. São trabalhando Carlos. trabalhando no TUSP, no Teatro da USP, aqui de São Carlos porque a gente conhece ainda, uhum. mas sim, existe um teatro dentro do campus da UF, aqui em São Carlos. E aonde que é esse teatro dentro do campus aqui de São Carlos? A gente fica aqui no Centro Cultural, que é na entrada pela Carlos Bodelho, na frente ali da Guanabara tal, você entra aqui do lado do observatório, tem o Centro Cultural, e aqui fica a sede do Teatro da UF. Muito bem. Então, o que que tá acontecendo hoje? Você vai, hoje... O Zé vai estar às oito lá no Sesc e você vai estar oh, que hora aí? Hoje eu tô descendo já pro Teatro Municipal, hoje tem o TUSP nas Quartas Alternativas, é o lançamento do programa USP Diversidade, vai ter uma leitura dramática do Beijo do Asfalto, Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, com um convidado aí de, de São Paulo, o Ferdinando Martins, que é o vice-diretor do TUSP e professor lá da ECA. Ele vai entrar cá, junto com o Almir, lá do Teatro Municipal, a gente vai fazer a leitura dramática do Beijo no Asfalto. Eu tinha falado que ia ser a Revolução, a Revolução na América Latina, não, já fica pra semana ah, que vem, esse, né? É, isso foi terça-feira. Já foi, então eu tô atrasado com os trem. Então hoje a leitura do texto, leitura dramatúrica. O Alexandre tá junto, Alexandre Bueno. Bueno, não, Alexandre. O Almir do. O Almir do, Almir do Teatro. Ele tá, é, inclusive é o grupo de estudos dele Ele tem um grupo de estudos de dramaturgia Que ele coordena E eles que vão ensinar aí Eles que vão fazer a leitura né? Então repete pra nós assim Ele coordena Sim, ó, hoje a partir das 7 horas lá no Teatro Municipal na rua 7 de setembro, 1735 vai ter a leitura dramática do Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, com o grupo de dramaturgia do Almir e com os comentários do Ferdinando Martins lá de São Paulo um minuto só que o Henrique tem uma pergunta para você fala aí, o que, que você queria saber dela? que eu não entendi direito a pergunta que você escreveu aqui o que, que é? fala aí para nós Eu. É. <risos> Eu, é tá tá hoje, cara, o que que tá acontecendo com esse gente? O da Lua, Que que está acontecendo com o Henrique? Conta pra nós, a Pedro. Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? É. É o amor. É amor? Ah, não sabia que é amor eu, eu, eu estou apenas curtindo a voz dela Como Ah é E curtindo a sua voz, Quinteiro Tudo Ótimo, bem? Ó, você se viu Se há sua... um tempo atrás Se fosse um tempo atrás, o que, que acontecia? Ah, eu até ganhava um programa na Rádio Sustar Queridíssima Bom, você precisa começar a vir ao vivo aqui, né? Demorou Tá bom, querida. Se eu não Com certeza. Aqui no teatro eu pra Tá bom. O e Fabiana, aí, Fabiana, posso dar um recado Deve, pra ela? deve, deve. Ô, Fabiana, você poderia me convidar para fazer uma apresentação aí de uma aula de espetáculo sobre o Brecht? Dá lá. Eu traduzi um livro sobre o Brecht no teatro brasileiro. E uma das peças que, ele, que a autora analisa é Revolução na América do Sul. Revolução é. na América do Sul. Mas eu gostaria muito, eu tenho feito isso com o pessoal de teatro e acho que vale a pena para vocês, e para mim muito. vale muito a pena. Então vamos marcar uma hora aí, e eu venho aí wow. numa no boa. É, você pega o e-mail dele pra mim, me manda. Isso, do Zé eu tenho tudo, tudo, tudo tá, tudo. tudo. Esse amor nosso é intenso e antigo. <risos> e ó, antes de você me dispensar, é. amanhã tem uma outra atividade aqui dentro do campus da USP, que é o Practana USP, é uma espécie de sarau a gente vai exibir filmes e vai ter a leitura do do texto de profundos do Oscar Wilde também muito tem bem e você sabe que você tem que pagar jabá para entrar no programa né tem que pagar o quê jabá ah é é, é. O queijo é o queijo Se, não for, se for pra Minas não trazer queijo, não entra mais no programa. Tá no caso. Tá merecendo muito, tô merecendo, tô, tô merecendo, tô me merecendo. Tá merecendo. Fabiana Quinteiro, graças a Deus, voltou pra São Carlos, que tava sentindo farta, né, Marcão? Aquela ela cerveja. Tá aparecendo um no churrasco, Gente, não, de... aparecendo também. É, não, ela tá compromissada agora. Ah, ela não aparece em churrasco. É, ela tá fazendo. Ela um cerveja, tá compromissada. Não, não. Viajei, sei. Sei, Nós estamos sabendo. Nós vimos as fotos dos Orkut. Não, dos Facebook. A menina eu tá presa. Compromissada. é Compromissado, Henrique. Tá vendo como que é a dificuldade da coisa? Querida. Não, não dono... precisa ter ciúmes, <risos> Já entendeu, hein? O Henrique vai passar é. então no teatro aí pra tá. passar o endereço do Zé Pedro pra você. Então... <risos> Querida Fabiana, um beijo pra você. Muito bom ouvir tua voz, lindona. Beijo, é. Muito um beijo bom. Que bom que, um que marco, você beijo voltou. Céu, e tal o Tarso aqui é. também mandando um beijo pra beijo, você. Beijo, Fabi. Um beijo, Tarso. É. Eita, ah, nós. E, é mais, e o, não teó não vai, o Teó vai tocar alguma coisa pra você, né? Em homenagem a que inteiro que vai trazer um queijo inteiro dessa vez. Vai ficar me trazendo só pedacinho, sabe? Vai trazer um queijo um inteiro. Pô, queijo, queijo, queijo, queijo. É que pra mim, bom, enfim. É, então vamos ver um se vai. Vale. Vamos ver se essa música do, do, do Theó. Teó, como que é seu nome oficialmente? Meu nome é Paulo. Paulo o quê? Paulo Marotti. Paulo Marote. A Fernanda? Fala pra Fernanda. O que, que, que, que tu tá fazendo da vida, Fernanda? Ai, meu Deus do céu, eu não queria entrar no programa, eu só vou na Xuxa. Vai, Fernanda, fala pra nós. O que você faz da vida? Então, eu tô conhecendo aqui São Carlos, conhecendo é. a UFSCar e vendo as possibilidades de como eu posso atuar aqui Participando muito das atividades culturais de cidade também E você é lá de? Eu sou de Sergipe De Sergipe, especificamente de onde? Sou de Itabaiana De Itabaiana, onde tem a universidade, então Isso E você faz o curso lá, não? Não, eu já, já, formei já formei em Biologia. Já formou em Biologia também. Coitada. Fui aluna desse cabra. Coitada, que... coitada. <risos> que eu tenho pena de você. Mas a gente se encontrou bastante nessas discussões aí, lá por Sergipe, nessas histórias de câmara setorialista, de não sei o quê e tal, né? Pode ter, sim. É o pessoal todo articulado. Aliás, o pessoal do Nordeste tem uma articulação muito forte nessa área de cultura. Eu fiquei impressionado, cara. Não só de articulação mesmo, política, mas de saber o que quer, enfim. estão anos e anos luz, quando se fala do Nordeste, do Norte e do Nordeste, se fala na perspectiva de que não, ao contrário. estão anos e anos, isso que o Zé, o Zé desenhou aí da questão da cultura, na, em Araraquara, a cultura aqui, pá, pá, pá, pá, eles estão anos luz velho na frente, não só no que, saber o que, que eles querem fazer, como lá tem todo um processo, tem definido o que, que é são as prioridades. É, aliás, que o Norte e o Nordeste aqui também, acho que é um mito. Exatamente, é Ou outro exatamente. mito, exatamente. Lá tem, eu participo lá da Rede de Educação Popular, que é fantástica, muito interessante. Muito bem, Melinda. E o que, que é a Rede de, de de Educação Popular? A Rede de Educação Popular é uma rede de educadores que não não necessariamente precisam ser licenciados, são pessoas que podem... São pessoas que elas são articuladas na comunidade delas e usam muito a filosofia do Paulo Freire então é educação é, cultural, é educação para mobilização social então são várias é, várias organizações em, envolvidas também dentro dessa rede de educação e você está dando aula então na, no, não está Ah, eu tô tentando, vou participar de um processo seletivo aqui em São Carlos. Ah, aqui em São Carlos agora? Ah, é. tá, tá. Então quer dizer, a perspectiva de vir pra cá, então. Não, uma coisa temporária. A gente vai ficar aqui só um ano e aí a gente vai voltar. É porque, porque... vocês estão loucos, né? Deixar aquele, aquela, aquele é, é. mar maravilhoso. É, é. <risos> vocês estão com problema, aqui né? Aqui louco, estou. <risos> Exatamente. Eu fui assim, rapidinho, sabe? Aquelas coisas de voltar e tal, mas... Pelo amor de Deus, é, não dá nem pra comparar. A perspectiva é pra gente voltar, mas eu ah, tô tá. gostando também muito aqui de São Carlos. Muito bem. Apesar do frio. Apesar do frio. É, apesar do frio, né? Aliás, o frio, imagino que você está sofrendo muito. E apesar da cana também. A gente tem Mark também. Licana. A gente tem mar, é. Só você sair aqui, dar um quarteirãozinho daqui, você já vai ver o que é a praia, né? Os famosos, as famosas florestas silenciosas, né, Tars E o o, senhor, o Teó e o Mortars conhece conhecem muito bem, inclusive, que foi uma das coisas mais tétricas que eu entrei na minha vida, aquela florestinha que nós entramos perto de rincão lá, que a, nem formiga tem, né, gente? É assustador isso. Pra quem não... De quem, outro dia negou um rapaz aqui, um sujeito, reclamando que eu taco muito pau na cana. Não, eu não taco Paulo Ancan, nem tem condições pra isso nem tem capacidade pra isso mas quando você começa a conhecer um pouco que, que, que, por que que os africanos chamavam a cana de capim maldito aí a gente vai entender o que que acontece o Haiti é logo aqui tá? e é logo ali e aí nós vamos ouvir então o que Teó? Opa, nós vamos ouvir o Tristeza do Jeca o Chá pode ser? Pode ser, é ótimo, né? Bem do Teócio, né? Boa, pode ser. do Teócio tocar, deixa eu me despedir, que eu tô indo lá pro Eclipse. E aí, como é que tá os Eclipse? Lembrando, ah, peraí, já vamos já ver um... tá rolando. Maiara, você que está em São Paulo vendo o Eclipse Exato. do Prédio, pelo rádio, comenta pra nós como é que Exato. tá o Eclipse também aqui é, pra nós. E você pode acompanhar as imagens aí que estão sendo transmitidas ao Fala qual que é o no site. Internet, pela Twitch, quem? É um link complicado. É mais fácil achar Clique Ciência no Twitter, arroba Clique Lá tem um link bonitinho para transmissão. Você sai para fora e olha para a luz. Não, mas você está em São canela. Paulo. Ela está dizendo aqui que os prédios é. ela não consegue ver. Agora, para quem estiver aqui em São Carlos, lembrando, dá para vir participar de sua observação com a gente aqui na UFSCar, área norte do campus, ao lado do AT7, do prédio AT7. O que, que significa AT7? É... Alguém sabe o que é o prédio. Aulas teóricas. Aulas teóricas. É o um prédio teóricas, número 7. Você que quer ver então, o eclipse. O pessoal, Fala o mar, aí, mar, vamos ver. Vamos mar, anuncia mar, isso. E Faz favor, Henrique, vai. Anuncia, vamos... Olha, você vamos... que quer ver o eclipse lunar... <risos> hum. É só ir se dirigir ao, ao, ao AT7? A, o a, o a e era assim que você fazia. Não, lá eu apresentava de rock, era mais pauleira mesmo. Era. E o Zé, como que apresentava? Eu tinha um jornal o jornal fantasma. Eu fazia o jornal, eu fazia como parte. Como que de... era? Vamos lá, abre o jornal eu então. Rua, eu não me lembro. o jornal e anuncia o TO que vai tocar a tristeza do Jegue. Então, peraí. Anuncia o TO como se fosse dentro do seu jornal. Como que chamava o seu jornal? Ah, eu não me lembro mais. Como é que é? Eu não me lembro mais, News, vai. É. <risos> Vamos lá. Como é que chamava o jornal? Não lembro, meu não lembro, não, vai, lembro. Não, então, não lembro, então vai, não lembro. Vai lá. Como que você anuncia o T.O. cantando o si, Vamos lá. Eu não sei, era uma coisa então que vai. vinha o... de dentro. One, two, three, four. vai. <risos> eu não sei reproduzir. É, eu conheço tanta coisa que vinha de dentro, mas com esse tudo fechado não funciona. Eu não sei mas vamos lá. reproduzir. Vai. Mas a gente vai ouvir agora com um virtuoso da viola, T.O., Tristeza do Jeca. <risos> Programa ParacatuZoom Hoje está falando sobre a rádio comunitária ativa que está desativada ah, O show nosso, que era um baita de um show enormemente maravilhoso É da moça que segundo consta aqui pode ter sofrido um acidente Vê se você consegue falar, saber se é O que que tá acontecendo fala. Pra quem não consegue entender o que que aconteceu que O Marco me enfia um telefone na cara E diz assim, <risos> quem que é esse telefone aqui Liga e pergunta Você fala assim, boa tarde, quem é que tá falando Aí, aí eu coloco a pessoa no ar que é não, engano, não. né? Não, não, só pra saber se tá tudo bem. Não vai ah, colocar. então não, não é pra colocar no ar. Não, depende. Aí você sinta o clima e passa. Bom, mas Sim, não voa. Não... É, chega. <risos> Outro telefone, vai. Bom, é o seguinte. É... Não, vê se ela tá, se ela atende, se ela pode falar com a gente, que acabamos de ter uma notícia aqui, vamos ver se é verdade essa notícia. Quer dizer, notícia não é que não seja verdade, mas saber se, enfim, tá tudo bem. É, você pode falar isso fora do ar. Bom, mas enfim. Vai lá, Marco, tenta. Vai, tenta que você consegue. Bom, é o que, que eu tava falando, Henrique? Sobre a rádio? Ah, a rádio ativa? A rádio ativa, que está desativado. O show nosso, que também está desativado. Não, você falou que tá fazendo showzine agora, o né? O showzine é uma, uma versão... Menor Com, compactada. Show. Vamos lá. Um... Do, e rola onde Dá Na Unesp. No um anfiteatro B da Unesp. De quando que rola é isso? Mensal, mais ou menos. São dois eventos que Que dia que é isso? Mais ou menos é, da o semana. Show, o showzine e serão literário. É, varia, é, uma vez por mês. Tem. A gente podia data. combinar fazer um dia numa quarta-feira, a que gente bate e e promove. A gente podia transmitir um, os trechos aí. Também podemos pensar na ideia de fazer um Muito showzinho e de repente aqui na UFSCar também. Olha, já passaram ali pessoas famosas do showzinho, né, Zé? No Show Nosso, né? O show Nosso. Quem, por exemplo? Teve algumas... Laffont... Como? Teve a participação do Lafão, lembra? É, uma Eu vez um, um garoto em Araraquara é. me pergunta... Na sexta-feira, o Show Nosso ia acontecer na segunda. Ele falou, e aí, vocês querem o Vera Verão lá no Show Nosso? Eu falei, como, né? Ah. Fala de eu falei, o cara tá delirando alguma coisa Enfim, aí eu falei e, Mas como é que é a história? Ele falou, ah ele vai estar aqui inaugurando uma loja E Vai estar na cidade E ele pode Fazer uma participação no Som Nosso falei, ah, beleza, tudo tratado Mesmo assim eu não confiei muito Não sei porquê e, e de fato, de repente No meio do Som Nosso, eu olho lá do lado Tava sentado lá o Jorge Lafon esperando a sua vez. Daí me apresentaram e a pergunta dele foi, a primeira coisa, onde eu estou? Né? Eu e falei, você conseguiu aqui é uma dizer universidade, é. você vai entrar no palco, tem uma plateia de estudantes, está lotado, e você vai bater um papo com eles. Ele falou, ah, isso eu conheço. <risos> e aí Deixa ele comigo. fez meia hora de bate-papo, foi muito engraçado, né? Ele tirou uma com toda a plateia, foi muito bom o papo. Outra pessoa que apareceu lá foi o Zé de Abreu, Eles iam se apresentar na cidade Eu e. Eu estava o... bêbado, não, né? Tava também. Não, chegou bem. Chegou bem. E o Marcelo Henrique, do Imparcial, falou: escuta, eles gostariam de fazer uma, um sketch no show nosso. Falei, ué, por que não? Eles fizeram lá um sketch do Zé de Abreu e a atriz que era companheira. Não me lembro o nome dela agora. Mas enfim, e havia participações importantes, assim. Por exemplo, o Grupo Gestos de Araraquara Qual é o nome nacional da dança contribuição? Que aliás não está nos ouvindo aqui. Infelizmente não está. A gente está sem o Skype nesse, né? Que nesse, nesse, porque o Theo está do outro lado lá. A gente está usando. Não, não é culpa sua, não, fica tranquilo, Teo. Mas a Gil a geral. A Gil já participou de várias e a gente podia trocar umas figurinhas. lá, ah, lá, estava dizendo aqui. Ah, lá, lá, lá, lá. Não, não é a é são outro pessoal tá, tudo, tá rolando eclipse, todo mundo tá vendo eclipse pela rádio Mas enfim <risos> é... Desculpa, Zé Então, o grupo Gestos participou da história do show nosso inteira Eles fizeram 20 anos agora, o ano passado E homenagearam algumas pessoas E eu fui homenageado como sendo alguém na, na, na trajetória do Gestos. Aí eu disse que, na verdade, eu, eu estava lá pra homenagear, homenagear as pessoas que fizeram o show nosso Araraquara, por ter sido o lugar onde isso aconteceu, né? que na verdade é algo assim que aconteceu muito grande para todo mundo que participou dele, né? foi um bom momento na vida da cidade mas é uma coisa engra engraçada e ao mesmo tempo não muito muito feliz para mim, né? mas que eu acompanhei todos os shows nossos acompanhei Toda a rádio ativa e nunca vi o show nosso e nunca fui ver a rádio ativa. Nunca ouvi a rádio ativa. Você ouvia as pessoas falando bem, né? Não só como a gente, também conversando, e você. Eu nunca, eu nunca fui. Eu fui. Eu participei de um. que não era show nosso ainda. Logo você chegou aqui. Aliás, a Ilma, que foi pra mim uma das grandes, aliás, uma das... a melhor professora ali dentro do... da minha época de graduação, ela nunca me deu uma única aula e uma Cure. E uma Esperança, uma esperança curte. curte. Esperança curte, curte, curte. curte. Ela assina aí uma Esperança. Ela é... Hoje ela não está mais na universidade, mas ela é autora de um dos best-sellers da editora da Unesp, que é sobre o cinema operário na República de Weimar. E ela, todo mundo que eu encontro que passou por Araraquara conhece aí uma por causa do ciclo de cinema alemão. Cara, eu nunca tive uma aula com a Ilma, mas foi a pessoa que mais me influenciou intelectualmente Aliás, falando. Aliás, ela tem um filho que hoje faz carreira internacional como ator, que é o André Kurt, o grupo Dos Adus. Sim, sim. Que já andou por aqui, sim, São Paulo, Sim, sim, sim. Faz sim. circuito nacional, internacional. E ela continua em São Paulo, tá ligada à ECA, não? Não, não, ela tá hoje cuidando dela ou seja, <risos> formou um monte de gente formou, muita, formou gente. muita gente, inclusive eu sou um Isso. fruto de, de dona Irma é, e eu também, quer dizer, na verdade toda a minha atuação começa com ela me recebendo em Araraquara e dizendo, você quer fazer algo aqui legal? Não oficialize Então é uma história não oficial essa nossa. E tem uma tem uma coisa que uma frase que é fantástica que vem. Você falava muito para mim essa frase que eu tenho certeza que vem dela também essa frase que era assim Elvio e aí continua ocupando os espaços. Isso ocupar espaços. Mas ocupar é muito os espaços bom. é muito bom né. Então acho que essa ou seja talvez está faltando isso Marcão. Eu sei que você está irritado com essa situação. Ou das não, eles mulheres... começam a falar assim, a cabeça já vai embora, né? Já vai, embora, o que né? que você tá indo embora? Então, a onde, cabeça assim? vai indo embora nessas ideias, assim. Tá, e aí, aí o coisas... que seria isso? Não, não sei, a gente tem que conversar, mas assim, é. de repente... Aí, ó, tem duas coisas. Aí, e uma, assim, uma figura que nunca, nunca, nunca, acho que eu nunca vi, entrei, nunca vi, imagina, dava aula de alemão, né? É, professora professor de alemão, como eu, né? Que, aliás, a única coisa que eu sei falar em alemão é alemão. Não faço a mínima <risos> ideia do que é falar alemão E ela foi a pessoa que mais Influenciou inclusive na visão Olha, se quiser uma atração pro programa Tem um alemão lá em Araraquara Na Unesp hoje Fazendo alguma coisa em letras É um garoto Ele faz hip hop em alemão. gente fechou. Fechou. fechou. Vamos trazer, lo Vamos, vamos gravar. -lo. Mas é que vamos vai parecer um monte de palavrão, né? Tem que tomar cuidado. Não, é, alemão parece palavrão. Qualquer frase, qual uma, fra, uma frase em palavrão em palavrão não, em alemão. Uma, uma frase em é, alemão. Ach, Mensch, vad kunde jag säga, avio? Tala. Jag visste inte, jag visste inte. Du vet inte acabou de mudar ah, íntese, cara, <risos> é. do Santos do, não você torcedor do Santos cara mentira mentira pelo amor de Deus não é possível que que é aquela foto do Santos você tem um bar lá lá, lá, lá em, em chama arte e bola arte e bola café, arte bola café. É. que que é o arte e bola café é um espaço aliás hoje o arte e bola ele está sendo frequentado muito por, por, por professores da, da rede pública e da sexta-feira É, realizado lá um game cultural chama quebra Cuca onde os professores se gladeiam entre eles ali né gladeiam como a assim mente? Se gladeia ah, bom, ah é, fiquei claro. imaginando cenas assim não não e é, e é muito e é legal que os alunos acabam até ganhando dos professores né e o pessoal da rede pública da cidade pública, opa e onde lá fica o bar também fica na rua 3, próximo ao parque infantil Todas as sextas... Todas as sextas... Não tem uma sexta em todas. Desde quando inaugurou o bar, e quando... tem o quebra-cuca, começa às 22h30. E Aliás, os ouvintes aí que se... Acham que sabe bastante, vai lá jogar o Quebra-Cuca, o Quebra-Cuca que vocês vão ver. Na que... sexta agora, mas o bar fica aberto a semana inteira. Fica, fica. E durante a semana tem os jogos de futebol. Aliás, né, o Quebra-Cuca é um grande show que o Henrique está fazendo lá, né? Na verdade, é, é uma, uma ideia até que ele fala, escuta, quando é que a gente vai fazer um, uma coisa assim lá na universidade? universidade? né? universidade. Seria legal. Porque de fato acaba alunos. sendo uma atração. O Henrique usa o telão, né? E as adivinhações são propostas assim. Por exemplo, uma cena de um filme. Ou música, um clipe oh, E ele vai cara. trabalhando com imagens também Então é um show, né? Pensadores, e as pessoas, as pessoas passam ali algumas horas Brincando de, de ir lá. Responder vamos lá, vamos perguntas e adivinhar esse coisas Esse seu vamos foi isso E é o sal. barulho dos os artistas vão também Por isso também. que eu vou lá, eu sou atista. Ah, então vamos, então nós vamos. <risos> assim passando, você falou é. o quê? Não, junto o Saulo aí, que também isso, gosta isso. de uma noite. Você está aqui e mandando um beijo para você. É. Aliás, está rolando Jogando um clima game. muito bom entre vocês dois. Aliás, é. o showzinho <risos> vai acontecer no segundo semestre, pelo menos uma vez. Eu estava propondo a Rick da gente fazer lá no bar a Atibola, né? Uma atração que a gente traga que... Porque seria uma ideia interessante, Falando né? Falamos sobre isso esses um dias no, no Facebook. no num bar Sempre houve, né? Ouvir? Exatamente. Já lembro do vamos Paulista, né? Exatamente. lembra do Paulista? Sim, sim. O diretor da, da Faculdade de Ciências e Letras hoje, quando eu cheguei em Araraquara, ele tinha um bar. Que é, o Bizelli. O Bizelli. O Que ele era junto um com palestra do lado né? Exatamente. Hoje ele é o diretor da faculdade, então... Sabe que ele esqueceu do mar? É cultura, é, né? Então, mas agora essa história que você está levantando com o Henrique, a gente falou pelo Facebook, você disse, até vamos eu, eu juntar esses no treinos. Livro, de, de lançamento de livro, estamos estudando. Aliás, aliás, é o seguinte, o Teo estava ouvindo, né? Então vamos lá, Theo. você vai repetir Vai quando você vai tá? Que nem casamento. Eu vou falando e você vai repetindo. Vamos lá. Henrique? Henrique. Não, fala alto, peraí. Vamos lá, vai. Henrique. Eu posso. Eu posso. Tocar no seu bar, cara? Tocar aí no seu bar aí. Ah lá. Deve. Quando? Quando dá. Depende dele. Rapaz, então pronto, fechamos. Quando? Final de semana. Esse? Fechou. Fechou? Quando? De sábado. Sábado, que horas? Eu não sei, você define. A gente conversa Ah lá, então sábado a gente conversa horas Adeus, Você pode fazer essa, essa, essa, essa apresentação sua durante Porque eu, tenho, eu, eu faço um game lá no sábado de música É interessante para as pessoas conhecerem o trabalho Esse trabalho regional seu okay. E assim, um público que gosta muito de música raiz Eles, eles vão para jogar o, Eu tenho lá também o, o desafio musical Onde as pessoas passam a conhecer uma música de outra forma Porque hoje as pessoas ouvem música na rádio Mas não sabem quem canta Então, esse desafio que a gente faz lá no, no, no bar é onde as pessoas possam conhecer o músico através de nomes, né? Não através só de, de lá, lá, lá. E seria então, fechou. interessante ele fazer então, essa, sexta, essa palinha sábado, né? no intervalo do game, isso? ok. okay. Fechou? Na tá, sexta tranquilo. ou no sábado, isso? Eu só preciso aprender como chega, veja. A gente faz Não, mapa. A gente... a gente faz mapa. Beleza. Agora, quando vocês falam de música raiz, eu lembrei de uma outra coisa também que a gente lançou. Acho que o Zé estava nessa também. Que a gente lançou o movimento Subway, Todo mundo queria ter um movimento underground E a gente lançou um movimento mais subway Que eu conheço até hoje Que era o movimento mandioca Lembram disso? Não, acho que na hora que você chegou Já tinha parado O movimento mandioca Que mais que mandioca Debaixo de subway Era impossível Que era resgatar um pouco a história da cidade Mas uma outra dimensão Não da burguesia Enfim Mas isso não tem importância nenhuma Também só passou pela cabeça O que, que nós vamos ouvir então? Sugestão movimento macaxeira A partir de agora então, hein? Movimento macaxeira Macaxeira... Mandioca, traduzido mandioca, pro mandioca, Pace, mandioca. Para o nordestino é a mandioca, mandioca, né? Então nós estamos no movimento macaxeira ali. De, de, de, de... Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Devem é, falar. Veja, é, eu, não, eu não sou músico, né? Eu, eu, sou, eu sou, na verdade, eu tô aqui em São Carlos, eu faço pós-doutorado em ecologia, né? Isso e... tem alguma importância? Não, então, o que Já eu queria tá. dizer é que eu, eu quem <risos> toca mesmo viola, eu sou um amante da viola, tá. né? E isso que eu tô tentando fazer, apresentar, é... são músicas que eu curto da música tradicional caipira. Muito né? bem. E Mas... você é de onde? Ó? Rapaz, eu sou de Rio Claro. Ah, vá. eu sou Do baci... lado aqui, baci baci descendo de Rio a Rio barra. Claro. De... Quando isso. chove, desce a água, você isso. tá isso. lá. Desceu a Serra dos Padres, estamos ali. Mas muito tempo eu, eu cursei aqui, fiz o... o mestrado, doutorado aqui, né? Escuta, estão perguntando aqui pra você falar um pouco do Paralelos... Os paralelos. Você conhece hein? os paralelos do ritmo? Que encontra um anos infinito, é. An anos 90. Os paralelos do ritmo que se encontram no infinito, não é isso, né? Os anos 90, isso, né? Final dos anos 90, até 2005 nós tocamos. Não e o que, que que era os paralelos? Rapaz, os paralelos foi um movimento aqui na universidade é, de alunos da pós-graduação, né? Quem compunha a banda eram alunos da pós, pessoas de fora também da universidade, mas a maioria eram alunos da pós-graduação. Que hoje até é, é um período bem diferente dos alunos da pós de hoje, né? É, nós nos movimentamos muito por ser da ecologia e nos envolvemos muito com a questão ambiental do campus. Além do que fazíamos música local, paródias e muito palquinho, tocamos muito no palquinho, né? E daí começamos unindo pessoas de vários cursos. Considero também um movimento aqui dentro do campus, né? Nós nos apresentamos agora em dezembro aqui nos 40 anos da universidade onde conseguimos reunir boa parte dos, dos membros dos 10 tocadores do paralelos. Ele diz uma coisa, ele falou que o pessoal do, do também da pós-graduação era um tipo de aluno diferenciado, diferente do que está hoje. Em que sentido? É, é, eu falo muito pelo pós-graduando que eu vejo hoje lá onde eu trabalho, uh. que eu trabalho na Federal de Sergipe, né? É, eu sou professor da biologia lá. É, os, na verdade, não vamos colocar toda a culpa no aluno, porque por trás existe o coordenador da pós-graduação, a CAPES, o CNPq, fazendo uma grande pressão em prazos, tempos e etc. Então esse aluno deixou de viver é, a vida do campus, né? então é o tempo que ele tem que defender, caso contrário é Muita coisa de ruim pode acontecer, inclusive ser desligado do programa de pós. Mas na época tínhamos isso também, poder, podíamos ser, ser desligados, mas nos envolvíamos muito com a vida acadêmica, inclusive com a vida cultural. Né? Então hoje há uma, há uma é, indicativa de que, ou seja, cuide mais de estudar essas coisas que estão aí do que é... viver, né? vocês já para ilustrar vamos falar um pouco em metáfora vocês já viram aquele aquela garrafa que tem um barquinho dentro que a pessoa vai lá e arruma o barquinho na época inclusive nós fizemos um cartoon para ilustrar a vida do pós-graduando era alguém com uma varinha cutucando um cara dentro daquela garrafa no computador e, e dizia assim existe fora aqui existe vida aqui fora da pós-graduação né então tentando falar olha É, se movimente né? participe da associação de pós-graduandos nós fizemos parte da associação de pós-graduandos temos muito a brigar pela categoria da pós-graduação e o Paralelos ajudou muito isso, acredito e suma, é por isso que a gente termina aqui o Paracatuzum toda quarta-feira e vai tomar uma cerveja com o menino lá no Beba Opa. Deixa velho. eu perguntar, posso perguntar ao Você conhece Cláudio Lacerda? Cláudio Lacerda, que ele faz um trabalho muito parecido com o teu. Ele tem feito CDs, acho que lançou o terceiro, okay. e é um artista que eu pretendo trazer a Araraquara em breve, poderia ser para cá também. Okay. Poderíamos até pensar em fazer aqui. É um grande cantor hoje. Eu conheci menino porque eu dava aula de violão na casa dele e pros irmãos dele. Certo. Ele era o único que não entrava nisso. É o único que é artista hoje. Agora está é... fazendo um grande trabalho, né? e o trabalho dele é de pesquisa. Inclusive eu acho assim que se eu pudesse eu botaria esse cara em todas as universidades para falar da pesquisa da maneira como ele fala. Como que o nome dele? Com alegria, né? Cláudio Lacerda. Fala ele canta que... música do interior de São Paulo e de Minas. E assim, quando ele fez o um show no SESI em Araraquara Ele falou sobre a pesquisa Mas ele fala com uma alegria de pesquisa Que nós não temos na universidade E eu acho que ele seria importante né okay. Para que as pessoas vissem que isso é possível Com grande prazer né? Com certeza não é? Você com certeza. tem que ir atrás das coisas, mas com tesão né Essa coisa que você está falando aí Em dois anos você tem que fazer um trabalho Isso é um absurdo né? quer dizer Eu tive cinco anos para fazer mestrado Na minha época É diferente Dá tempo de divagar um pouco, né? E, você e... pode... Outra coisa que a universidade não admite é que você pode passar... Eu vi uma prêmio Nobel de Biologia outro dia dizendo o seguinte. As pessoas têm que entender que você pode pesquisar 15 anos e, às vezes, não chegar a nada. Sim. Aliás, ou quando você pesquisar cinco anos fazer o mestrado, no final do mestrado você descobre que aquilo que você começou a pesquisar era uma grande, uma besteira... Né? e aí você quer mudar a sua orientadora te expulsa do mestrado você não conclui que nem eu fiz né? então não, não você tem que sempre também ter esse lado de que É, esse cenário, eu me lembro com vocês a gente tá falando do show nosso, tal, mas tem uma coisa do show nosso, da ativa e a chegada, não sei o quê, tal. Tem uma coisa que aconteceu nos anos 90 que eu achava que eu como sociólogo, né, e tal, eu achava que era só um termo de livro de sociologia, mas que é complicadíssimo, que é a história da tal da globalização, né, gente, chega aí detonando com tudo. Né? junto com a rádio ativa, com o show nosso, com muito a postura desse. Eu me lembro de um amigo que ele vendia óculos, né? <risos> dançou, né? Outro amigo que vendia sapato de franca, dançaram. Enfim, existe também todo o movimento no sentido de que O mundo está invadido. Como que é aquela história que você falou do especial do, do Milton Santos, que nós estamos. Especial não, é memória. do Milton é. Santos. Não, tinha um, um outro também que vendia umas cadeiras de madeira, né? Pois é que tinha umas cadeiras de folhas. Pois, e pois é, pois é. A, a gente pintura. viu essa semana, a gente está fazendo um trabalho sobre o desenvolvimento da indústria são carlense, né? É. E aí, quer dizer, a coisa pega. Então, quem é o verdadeiro. Pesquisador, quem é o verdadeiro professor, é o cara que fica. Esse tal não perpe, gente. É só lê um troço daquele, é, né? Põe uma frase de qualquer trabalho na internet e você vai ver como que funciona esse treino. Agora, com essa história toda, a gente não tá preparado pra ter o Brasil como um país grande, né? E o mais curioso é que ele é grande, mas continua a mesma coisa, não. É engraçado isso, né? Continua a mesma coisa. É engraçado. Engraçado de. O a... vai... que, que você ia tocar? Não, você já tinha anunciado uma música, não? Vou, tu vai tocar agora. Tocar um... Vocês pediram um pagode? É, ah, é. é. Eu sei um Tião Carreiro. Tião Carreiro. Repente, podia tocar um Tion Carreiro. Quem anuncia você, Marco? Qual que é o nome da lá. música? Chama Pagode em Brasília. Então vamos lá, todo mundo preparado psicologicamente? Então vai. Vamos ouvir agora. T.O. tocando Tião Carreiro, Pagode em Brasília. O que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, esqueceu a letra? Você você consome alguma coisa ainda ou não? De ver ver. <risos> deu no deu ponto, um... deixa eu lembrar deu um branco não. beleza ah. uh, Essa de vez em quando de vez, em de vez em Beleza? Tá rolando um som tá rolando, tá, Não, rolando, tá rolando você tocando Tá rolando você tocando Vai Lembrou do começo? Não dá Então vai só na viola Vai só na viola, vamos ver Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame que um jeito andou Se eu tiro a roça do no mato, sua lavoura melhora Eu corto ele na espora, e a mulher namoradeira eu passo um curu e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira, tem violeiro em lua ioneri não se ia arranjo até lugar de passo a grande eu dou de laço dobrado pro violerio e ao com as vés eta deu ruim boi passando no rio grande deu jeito Deu Juscelino de São Paulo, eu o orgulho E bairro não, não nasce, burro gaúcho, é o rei da coxinha E paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver Cabrari No miro em Brasília soberano Tu Aí ele falou isso, não sei o que Tá mal prosa aqui, você liga o microfone Rapaz Tem um sujeito insinuando aqui Que nós estamos muito Diferente, nós estamos diferente É a rádio que é, escute diferente é isso? É Exatamente A gente pensa diferente, não é só escuta a gente É o fala. clima do eclipse É o clima do eclipse, meu velho Que loucura é essa Eu acabo de receber a seguinte mensagem Essa precisa ler Vem aí O primeiro filme pornô evangélico... Peraí... Isso precisa ser aberto... O Gilvani que me mandou... Nelson Gilvani... Vamos tentar... Filmes pornô gospel... Ah, é um artigo enorme, cara... Olha isso... Bom, eu não vou ler isso aqui... Que é longo pra caramba... Mas enfim... Quem assina é... Renato Varges... Ô Renato... É muito grande o seu texto... Pra gente ler no programa aqui... Mas quem quiser saber mais detalhes está no renatovargens.blogspot.com É isso mesmo, Renato Vargens. Então, Renato, legal você estar ouvindo a gente aí, mas não dá para ler aqui porque é muito grande e aí me chamou a atenção, Eu nunca tinha visto... um nenhum... Já viu algum filme pornô evangélico? Já viu americano é. É é. Você não viu os americanos? As mulheres só vão falar. My God. My, my, God, God. my ah, God. My God. My God. Oh my God. Oh my God. Esse pessoal tá diferente dos teus. Esse pessoal tá. Exatamente. <risos> Esse é o Henrique que eu conheço. Muito bem. É. Ótimo. Então, já estão mandando um comentário aqui. Ótimo. Parabéns. Maravilha. Bom. É, como que é A gente tá de tempo aqui que a gente... ah, tem... 15, minutos. 15 minutos Bom, eu nem sei mais Mas o que que tá acontecendo, acontecendo né? Vai bom, tchau, tem gostoso, É gostou Cara, um tem um, de um detalhe que é muito engraçado Todo mundo chega aqui, quando fala É duas horas de programa, todo mundo fala assim Caraca, velho, é muito tempo Peraí, o Teó tá falando no celular, é isso? É, ele tá lá Já tá recebendo já, já convites tá, Pois né? é, já tá recebendo o cara, o cara já tá recebendo convites, cara Pra fazer show, é isso? Oh. É isso? Engano. Engano? Muito bem. Muito bem. Espero que não seja cobrado. Cara, tá, tem gente tendo uma crise de risada. Que oh, é my God, my God. Bom, eu já perdi completamente o rumo dos trens, mas isso é melhor de tudo. Como ah, diz, tem uma... Eu passei em Araraquara ontem por algum lugar que eu não passava normalmente. Existe lá uma cristoteca. O que, que é uma cristoteca? Uma biblioteca então, de Cristo. É, deve cristoteca. ser. Cristoteca. Uma discoteca Uma discoteca evangélica. de Cristo. Ah, pode? É cristoteca, é isso? <risos> cristoteca. Olha isso, nunca tinha pensado uma Cristoteca. Mas esses assuntos não tem nada a ver com nós. E está dizendo aqui a Flávia Persson. É isso? Alguém conhece a Flávia aqui? Mandaram um beijo pra todo mundo. Muito obrigado. Ô, oh, Flavinha, valeu? Valeu, Flavinha. Você vê como funciona esse trem? Você Zé falando... tava falando que uma coisa que deixava ele meio perturbado no, no, na fazer rádio é que você não tinha o retorno, né? É, porque eu tava habituado com o palco. Fazia palco, teatro, é. fiz o show nosso, 16 anos. De repente, ficar no estúdio de madrugada falando com Sabe Deus Quem É... é? Era mas uma agora coisa com a inter... que eu época, Mas hoje com a internet, acho que porra, seria é, muito isso melhor Isso eu não mas... tive a experiência, a gente não chegou a não, ter che... essa, essa ferramenta é. Mas chegamos a gravar o Zé Pedro tocando lá de, na, nas madrugadas é. Chegamos a gravar um CD só com músicas Zé Pedro um cantando, um CD só de, ó, de músicas por, minhas, umas 20 e tantas músicas Tem guardado isso aí com Reliquias. sete chaves Muito bem, Ó, e só para você ter uma ideia da quantidade Nesse momento, está linkado aqui com a gente 93 pessoas ou seja, no mundo que inteiro legal. no que mundo legal. inteiro braço a todos aí. um abraço, um lá. beijo pra todo mundo quer dizer, tem gente aqui de todos os cantos Zaragoza, na Espanha, por exemplo tô olhando aqui as imagens das figuras que está sempre participando, que aliás o Vitor, que cantava no Madrigal A gente tem o um pessoal de Monte Alto, sempre conectado com a gente lá de Monte Alto. Quer ver o que mais? Araraquara tá cheio de Araraquara aqui, monte cheio de Araraquara é ótimo, né? De São Carlos, o pessoal ouve na rádio, ouve no carro. Tem Tirapina, como sempre os comentários, inclusive, um sujeito que presente. A gente tem um correspondente lá em Tirapina. Sabia disso? O famoso Calbi Peixoto. É, o Calbi Peixoto. Sabe? É sério, o cara é o próprio Calbi Peixoto. assim. É um correspondente que passa notícia. O Saulo Marido, lá de, de, de, de Tirapina. A gente tem correspondente em Analândia, cara. Olha que chique isso. O Eliton Guma. Tá, mas a nossa rádio comunitária, a gente é correspondente policial, que ele chegava nas batidas ao vivo e falava pra gente. Tá morrendo ligava, nesse ligava. momento. Era a época do, do, do surgimento do celular, né? Ficou barateou, né? A gente... Chegou a comprar um pra rádio na época falou não, você leva e você vai faz, narrando ao vivo o que tá acontecendo tal. Lembra E que chegam era? a rolar essas coisas E tá chegou, morrendo ó, nesse chegou... momento não, nós Chegamos a fazer uma batida junto com a polícia no bairro lá pra... no flagrante lá né, de tráfico né Foi tão engraçado que eu, eu, a polícia chegou pra um lado e eu pro outro A polícia ia me prender Falei, não, eu sou da rádio, estamos fazendo cobertura aqui com vocês E rolava durante a coisa, batidão... A gente entrava, a gente entrava ao vivo, tudo o que acontecia de novidade no bairro, a gente entrava ao vivo, falava, era muito legal. E tinha, do campeonato de futebol lá, Campeonato Zé. de futebol. Foi da, do foi bairro radiado. também. Do a Dubai, gente começou a fazer radiando. uma coisa que não existia mais, que era a transmissão da sessão da Câmara Municipal pela radioativa. A ah, gente fazia, hoje hoje já tem. Né? Já toda segunda-feira a gente é, fazia segunda. isso era uma coisa que retornava assim como o sertanejo ao vivo essas e coisas e vocês coisas. tinham essa essa esses equipamentos para fazer isso tranquilo Precário, mas Precário, a gente mas conseguia sim. Sim. agora a gente teve por exemplo um programa de entrevistas que deveria inaugurar com eu não me Houve um problema que o partido proibiu as pessoas de comparecerem ao primeiro programa não foi isso sim sim Enfim, não, não aconteceu. É a história? Não, é, a gente não... tinha convidado dois políticos da cidade ah. e o partido se opôs à ida deles. Porque era uma rádio comunitária. Eles ficaram com medo. Eles, eu, não, eu não me lembro, mas é, eles ficaram assim com medo, olha, não vai porque não é uma rádio oficial, não sei o que lá, não vai. E o primeiro aí mesmo foi o Edinho. É, aí, aí a gente não, a não fez o programa e o Edinho nos procurou e fez a proposta que ele, eles poderiam vir ao programa. No, a gente inauguraria então o um programa com a mesa da câmara municipal lá no estúdio. E a Ali. gente fez. É, o Edinho Silva era, era presidente. Super, não era o presidente. Era o Valderico Joy. O Edinho Silva e o Pezinho. O Pezinho a gente já regimentou para fazer um programa na rádio também. Só de Jovem Guarda. Ele passou a fazer um programa sobre a Jovem Guarda que ele gostava. E aí eu bolei o título do programa, era Com o Pezinho na Jovem Guarda. <risos> a rádio era assim, era um, era um laboratório, a gente passava as noites gravando, inventando Criando, histórias. Né? Uma coisa notável do período da rádio lá no seu Amidei, as iniciativas dos ouvintes. É, passou a existir, por exemplo, uma competição de festas juninas coisas de Natal, isso é iniciativa da população, a gente não, não a gente, a só, gente só entrava para apoiar e transmitir, mas eram coisas que tipo. a rádio fez com que surgisse. Por exemplo, chegava na época do Natal, então as ruas elas competiam de deixar as ruas mais bonitas, Quem mais enfeitadas. Melhor, mais enfeitada, havia festas. Ou iniciativas do tipo, as pessoas vinham lá avisar que precisava de tantas pessoas para trabalhar, não sei onde. Coisas assim que surgiam da, da própria população, não é? E isso brotava. E com tudo isso, a rádio está desativada, Para você ver o poderio que tem né? a comunicação, né onde a comunicação deveria ser de todos. Portanto, o senhor Henrique Rossetti <risos> e o senhor José, José não, José Pedro Antunes, ativa precisa entrar, é ativa. Precisa ativar a ativa, ok? Acho que essa tarefa, inclusive, é de todos nós, inclusive, que queremos fazer uma rádio efetivamente pública, né? Aliás, o Ricardo já conversou com vocês, provavelmente a gente quer muito a presença de vocês aqui, inclusive, para discutir a própria rádio, da, da Rádio Fiscar aqui, né? Que vocês têm uma experiência de quanto de, de, de 10, 20 anos atrás, de 15 anos atrás, não é isso? Mais ou 97, menos É, né? por aí Uma, Vamos imaginar que é isso Então, contar um pouco dão só a experiência, como fazer Então, quando é que volta ativa, Henrique? Ativa? Ah. Quando é que ela estará ativa? Aliás, porque o nome é forte, né? Não é fácil, não Como né? diz a grande filósofa Júlia Tadikawa É o seguinte, a palavra tem força Dependesse da gente A rádio estava até hoje, sim Aliás, a gente estava indo com o projeto da TV do bairro, nazaré projeto que a gente estava tentando mandar pra então, Alemanha. Então, ficou essa pergunta. Qual que é da... Quando que volta ativa? Ativa, estará ativada quando? Ó, tem do seu lado aí um rapaz, tecnicamente formado em comunicação social, rádio fusão, o cara é um cara mais ferrado desse... Super gente boa, né? É, Acho pois aí, é, é no, rolou clima entre vocês dois, é, né, é, também? Ou, Agora aí, é, tem, é, tem um problema, né? Você fazer rádio assim, como a gente fazia, quer dizer, você tem que optar, ou você vive ou você faz a, a rádio. rádio. Porque a gente ah, passava ali dentro... Um, A gente não se desgrudava mais, a gente vivia o dia inteiro junto. E foi o esse o motivo da separação, cidade. inclusive, Henrique, não. não? Não. Não, não foi por isso que vocês separaram. E a madrugada inteira. Não, não separaram do Zé. Da separação sua, do casamento tal, não foi porque você e o Zé ficavam grudados no dia e noite, não. Não foi nada, não foi nada cheiro, livre, não. <risos> Mas era. Quer dizer, eu, naquele momento, não pode falar isso pra todo mundo, só falo pra vocês aqui. Ótimo, ótimo. Então, é... peraí, siga aí, beleza. Vai, fala aí. <risos> quer dizer, eu ficava mais lá no Samy Day É, do pois, que né, eu vim na faculdade ou no meu apartamento na cidade. Quer dizer, eu vivia lá no São ID, no Quintal do Henrique. Que, aliás, eu acho que, como professor universitário, o seu lugar rádio. era lá mesmo, né? Isso. Exatamente. É, tava que, no aliás, que, Exatamente. Mas é claro que eu não daria conta de fazer meu doutorado, que eu só fiz depois, depois disso. Isso. Mas né? a gente pode juntar um time grande, né? E a coisa operar pois por era, aí. Nós tenho, vamos discutir. Tendo bastante pessoas assim colaborando ali. É a lá, trazida a para cá é exatamente nessa perspectiva. Aliás, a gente já tinha falado sobre isso, né, Marco? Quando a gente traz pra nossa pauta... Aliás, tem gente que fala... Pô, você não chama a gente... Cara, desculpe, a gente chama quem a gente quer que, que chamar, entendeu? Que a gente acredita, que a gente acha que tem que retomar. Então, assim, vamos trazer essa, essa moçada pra retomar. O Marco tá me olhando com o cara de que... Ervio, se liga aí que tá acabando. É mais ou menos isso, né? É, o, o, você, o arpo dele, do outro lado, que tá com o chulé... Que a gente botou do outro lado aí, porque tá o um chulé forte... Poderia já fazer assim um, Uma despedida E já tocar uma música E depois a gente volta pra cá e encerra Você pode dizer assim Eu queria agradecer a minha mãe, meu pai e você Vai. É, Eu queria agradecer é, <risos> O convite né? É, Conhecer os, os colegas E fazer uma proposta de hora dessa A gente fazer um repente Em alemão Olha aí Que tal fazer um repentezinho em alemão E... Você fala alemão então, sujeito? Não não, ser... não, não, não, não, não, não, tá. Nós vamos fazer. Aí, a ideia era fazer alguma coisa, né? Mas é... como eu estou vivendo lá para riba lá, o repente o cordel é algo assim fantástico e que eu gostaria de, co... de comentar também que nas escolas nós encontramos muitos repentistas, né? cordelistas e gostaria muito mais que a escola aproveitasse do dos seus artistas, dos seus alunos, né, de que fosse um espaço cultural, né, mas eu acho que esse é o papel da gente. É, eu sou muito otimista, apesar da educação muitas vezes nos derrubar, muitas vezes, mas a gente sempre está levantando, vindo com a parte cultural, arte, educação, né. Eu gostaria muito de agradecer o, o convite e, e dizer que estamos aí até 2012, abril de 2012, o que precisar a gente estamos para ajudar vocês aí. Ok. E para entregar, com certeza. Vamos lá. Bora. Então toca um trecho aí, vou ver, alguma coisa de despedida. Vou cantar então, olha, para fechar é, uma música que, na verdade, o Almir Sater trouxe. É, que é de uma realidade lá da do Mato Grosso, né? E que várias pessoas conhecem e quando ouve uma viola sempre lembra é uma música que se chama Chalana que é um barco que trafega pelos rios mato-grossenses. Lá vai uma chalana, bem longe Essas águas tão serenas vai levando o meu amor Rocha oh, lima sem querer, aumenta as minhado Essas águas tão serenas vai levando o meu amor Du var låt mig inte veta. När du var i mitt hjärta. När du var i mitt hjärta. När du se agiliza que o nosso tempo tá curto é isso que vocês não ouviram hein, quem tá ouvindo, mas a nós tá curto mas só que eu vou fazer diferente hoje, que não vai ter despedida não, aliás pessoal dizendo que que beleza, muito obrigado pessoal elogiando o programa aqui, muito obrigado nós não vai não vai no caso de vocês dois, não vai rolar despedida não porque vocês vão ficar com compromisso de que primeiro vai estar se aproximando cada vez mais aqui da rádio com a gente, é e que bem. nós vamos acabar integrando essa mobilização de reativar a ativa Ou seja, acabaram de chamar a gente para fazer o Paracatuzum em Araraquara. Então, não vai ter Paracatuzum em outra rádio se não for ativa, okay? ok? Fechou isso? Fechou. Tá bom? Então, nós vamos começar aí. Pessoal de Araraquara mandando abraço aqui. Então, mobilização pro ativa Olha que chique. Inclusive, junto com a, a, a mobilização pro ativa a gente também resgata a história do show nosso. Fechou? Inclusive, Araraquara e São Carlos. Fechou essa 10. história? Reativação da cabeça, ok? Muito bem. Então, para Paracatuzum. Então, por hoje, uma despedida, por favor. O senhor faça aí as suas considerações Bom, finais acerca dele. Um grande prazer estar aqui com os novos amigos, com amigos de antes como o Tássio, né? E ter conhecido o To, saber como é que é as coisas andam lá pra cima, ver alguém otimista é bom também, Muito né? Bom. E o To cada vez mais bonito, cara. Eu tava falando do semblante aqui, cada vez mais belo, velho. Mas Isso. falando sério, falando sério. Aquela coisa de paz, tranquilidade, e teolística. E foi bom encontrar o Elvio aqui, quer dizer, eu tava temeroso, porque a última vez que eu encontrei com o Elvio na rodoviária de Araraquara, ele me vendeu um livro dele. Ah, é, pois é, é verdade, cara. Me arruma uma grana aí, Vitor, ó, vinte palmas, dá aí. E é assim que funciona com todo mundo. Vai lá. Valeu, galera. Muita paz pra todo mundo aí e até a próxima. Bom, beleza. Então a gente aqui não encerra esse programa, mas começa uma mobilização no sentido de resgate do senhor nosso, responsabilidade do senhor Zé Pedro e a rádio ativa lá em Araraquara, que a gente marca, todo mundo aqui, nós vamos botar Ricardo, todo mundo mobilizando pra gente ajudar, e não só ajudar, porque é nosso também, né, uma rádio efetivamente pública. Voltamos a semana que vem, diretamente do colégio, você lembra o nome do colégio lá de Baté? Vou ficar devendo. Vai ficar devendo, colégio do, da beirada da pista aqui da Rocha São Luís, a gente vai transmitir o programa ao vivo de lá. Né? Eu vou, não, vou, não vou encerrar porcaria nenhuma, Marco Para de olhar de com essa cara uma hora conto. Exatamente <risos> conto Então, 19 horas Bart. e um minuto Vem aí a Voz do Brasil Voltamos na quarta-feira, tchau Tchau Tchau Oh.